Simpson pozor. Začína sa relácia Tricolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovensku a česku politickú scénu. O očami Romana Michelka a veľká sa v najbližších dvou hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Tricolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch chrieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý byste v politike len márne hľadali. Vzhledný čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu po delší době s odmlkou během vánočních svátků vás od mikrofonu takto poprvé v novém roce 2026 vítá a zdraví Intibo, a to znamená, že je tady opět relace Tricolora, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dva hosté z bůbřehu Řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. Trošku i značně symbolicky, právě v den začíná tato relace v den, kdy Andrej Babiš jako nový český premiér je na Slovensku, a poprvé u Roberta Fica, takže slavnostní oběd večeře a podobné věci, takže symbolika tady v československé politice každopádně je, což ale neznamená, že to budou naše hlavní témata, protože ty pochopitelně ovlivňují ještě jiné události, které se staly mezi tím a které jsme nějakým způsobem komentovali, a dnes se komentovat budeme. Zároveň si myslím, že dnes velmi výrazně opět do naší relace promluvíte vážení posluchači vy, Svými otázkami, které můžete už v této chvíle posílat. StudioZavinár Slobodný naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia, anebo na také telefonní lince, a, kterou řekneme v průběhu až telefonní linku otevřeme, ale znáte ji určitě a, notoricky, protože ji používáme vždycky. A, každopádně dnešní slavnostní oběd a, u Roberta Fica a, měl svého předchůdce včera. Totiž Andrej Babiš byl u českého prezidenta Petra Pavla a dozvěděli jsme se například toto. A já jsem teda předal panu prezidentovi e, na základě e, dohody s motoristy tu nominaci a i když jsem se hodinu snažil pana prezidenta přesvědčit, aby byl nad věcí, aby spáchal nějaký dobrý skutek a dal šanci panu Turkovi, které tak pan prezident to odmítl. Když bychom šli časově ještě o něco zpátky, tak opět Andrej Babiš se nám vyjádří k tomu. No o tolik diskutovaném projevu Tomia a Okamory si myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče, možná se snaží svým projevem získat i voliče. Stačilo, které se tam nedostalo. Dokonce se nám v nedělní televizní debatě vrátila záležitost, která kterou já už jsem považoval za dost dlouho jako uzavřenou. Co se týká verbětického útoku, tak já jsem v té době, kdy jsme to projednávali, kdy jsme vyhostovali uh, ruské agenty uh, z ruské ambasády, tak jsem v té vládě seděl. To znamená, uh, z mého pohledu ty informace, které my jsme měli k dispozici, jednoznačně ukazovaly, že ta verze, uh, kterou říká radin Fiala, není pravdivá a za tím útokem stáli agenti Gru. A jako poslední záležitost ještě musíme zkomentovat uh, slova českého prezidenta. Já, když mám přátelské vztahy s Tomijem Okamurou a dalšími, se naopak domnívám, že Rusko je agresor a že bychom měli Ukrajinu podporovat. No a generál Zuma vyjádřil názor, který vyznávám i já, a potom se ocitnul pod tlakem, některých fanatických podporovatelů SPD na sociálních sítích. Komuniční iniciativa jako princip je v naprostém pořádku, ale pokud říkáme, že Ukrajině je třeba pomáhat, no tak ji máme pomáhat nejenom slovy, ale činy a munice je zatraceně pádný čin. Ukrajina se brání jejich 40 milionů, a už při vzpomínce na sovětskou okupaci z roku 1968, a to je můj hlavní motiv, bychom měli Ukrajinu podporovat. Na stole je také ta varianta využita pro Ukrajinu zmrazená ruská aktiva. Mě by to nevadilo, protože Rusko je agresorem a agresor by měl zaplatit za svoji agresi. A také předvolání, nepředvolání předvolání schůzku českého ministra zahraničí Petra Macinky se s ukrajinským velvyslancem z kterého se nakonec vykubilo to, že Petr Macinka již velmi brzy vyrazí do Kijeva. No a ve slovenské části tady si nejdříve musíme pustit takový přechodový můstek jednoho stranového prezidenta. Hola amigos, yo soy su nuevo presidente, el señor Donaldo J. Trumpo. Your ex president el señor Maduro, is no longer your presidente. He kept talking shit, you know, and fucking around, though, and he ultimately found out, though. Anyway, we're going to make Venezuela grande again. Mucho grande. El bigger yell el better than ever before. We're going to drill baby drill. We're going to have a big, beautiful fiesta, all the tacos you want. Mucho mariachi, sexy mamacitas, and delicious margaritas. And President Trumpo is going to be el DJ, okay? Muchas gracias, muchachos. Y let's make el Venezuela grande again. Arriba Venezuela, amigos. Bylo to sice vytvořené umělou inteligencí, ale přesto i tady možná teď potěším našeho kotelníka a opustíme si Mikuláše Zurindu. Kto nám přijde na pomoc? Kam se obrátíme? Robert Fico teď napadl velmi aj Donalda Trumpa. Robert Fico skutočně povedal, že išlo v případě Venezueli o porušení mezinárodního práva a odsudil toto. Neurobil Robert Fico správně, nepomenoval ty věci tak, jako v skutečnosti jsou? Ale ano, ano. Myslím si, že v tomto prípade to pomenoval tak, ako to v je. Prečo to podle vás neurobila slovenská opozícia? No, můj názor je taký, že sa boja. Něřaz jsem se obočie, lebo se mi to zdalo také aj trošku trápné, keď najsilnejšia opozičná strana povie, že Maduro nikomu nebude chýbať. Som rozmýšlel 10 minút, čo tím chcel básník povedať, aké je v tomto politické posolstvo. No ale moje jediné vysvětlení je, že je to aj svojím spôsobom neskúsenosťou, ale aj obavou, že urobím nějaký a až by se dalo i ve slovenském případě mluvit o spoustě dalších věcí, a já doufám, že se dostaneme minimálně k jednomu významnému výročí, které čeká už příští týden, tak vlastně pokračování hodiny vlka ze včerejška by mohlo se věnovat hlavně v téhle slovenské části a na té posluchačské právě tomuto tématu, protože to je mimořádně zajímavá, ožehavá debata a věřím, že to bude přesně také to, vážím posluchači, na co se našich dvou hostů budete ptát. Takže pojďme je hned přivítat dnes. Tady ze slovenské části je tady s námi Roman Michalko, předseda poslaneckého klubu SNS a poslanec Národní rady tím pádem Slovenské republiky. Tak Roman, je vše dobré do Bratislavy v novém roce. Vítej a hezký večer a vítej i federálci trikolora. Děkuji za přivítání. Vítám těba, nebo přivítám těba samozřejmě Volka, uh, Boriska, všech našich poslucháčů. Uh, ukazuje se, že naozaj uh, ty svetovo-národné témy teraz veľmi rezonují. Hned po Vianociach vystrelil v podstatě VVčko na veľmi vysoké čísla, lebo to, čo se stalo, bolo neočakávané bezpre takmer bezprecedentné, takže e, rozhodně nesme v nejakom po limbe. No a verím, že táto relácia bude počúvaná a že veľa ľudí si od dneska zaplo, aby se dozvedelo o nejaké nové pohledy. Tak samozřejmě nemůže chybět ani tvůj tradiční parťák, zástupce České republiky, tak to tedy Vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa, kterého tedy znovu po necelých 24 hodinách opět vítám Féteru Slobodného Vysylače, poprvé i letos v Trikoloře, takže Vlkuji tobě vše dobré, do Plzně a vítej. No děkuji. myslím si, že všichni to přání všeho budeme budeme potřebovat ukázali už první dny, kdy Trump prostě převrhl, hradcí stůl a všichni se snaží pozbírat trosky toho, co, co z toho hracího stůl zbylo. Takže pěkný večer tobě, všechno nejlepší do nového roku, hlavně zdraví. Tež při eh, Romanovi, neměl jsem ještě tu možnost, eh, našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysilača Trikolory, zejména už jsem přál včera, ale jako přání není nikdy dost, Jména i li ze srdce, takže tak ještě jedno, všechno nejlepší do nového roku a samozřejmě bolízkovi do kotelny. No uvidíme, jaká, jaká ta dnešní trikolora bude a já rovnou říkám, zopakuju to, co už mnozí slyšeli včera. Pamatuju Kubánskou krizi, pamatuju Berlínskou krizi, ale nikdy jsem nebyl tak vytěšený, jako jsem vytěšený tom, co se stalo po novém roce. To je zatím všechno. No tak pojďme si ty jednotlivé události nějakým způsobem projít. A ten stručný přehled jsem tady dával do toho úvodu. Tak obvykle v té první hodině řešíme české záležitosti. Tak a... Já si začítím se je úplně aktuální, protože, a, jak jsem říkal dnes, Andrej Babiš byl u Roberta Fica. Tak, Romané, máš ty nějaké zprávy, jak a, tam na... Návštěva už vlastně proběhla, skončila, nebo nějaké výstupy, byla konference společná, tak jak byste to hodnotili takhle úplně začerstvá s tomu, že to je dnešní událost. No já jsem to sledoval přes média, dokonce byl jsem v relaci, kterou kvůli tlačovce museli přerušit, respektive zkrátit. Takže já v zásadě konštatujem to, co hovorím velakrát a konzistentně, že... Československé vzťahy za Fialu boli štandardné a teraz je vysoká míra pravdepodobnosti, že se vrátia do režimu nad Tuším, si bola aj ohlásená teraz nevím, či v marci, alebo kedy spoločné rokovania vlád v Čechách. To znamená návrat do předfialovských čas v podstate na, na, na rekonstrukci V3 alebo takto dnes jsem aj pre Český rozhlas viac menej hovoril, že na tom samite Európskej unie, tri štáty Európskej unie odmětli garancie za ukrajinský dlh, respektive za pôžičku pre Ukrajinu. S tým ale, že Babiš je tak troška mimo, že, že nechce byť medzi tými úvodzovkách darbákmi, čiže všetko pôsobu teda podporuje, ale nie za české peniaze. Maďarsko a Slovensko v podstate Uh, jasne povedali, že nevidia zmysel v dalších použičkách. No a uh, nechcem povedať, že se formuje z v 4 V3, ale je zjavné, že ten rozpad V4-ky na V2 v 4 na v 2 v fialovsko tuskovsku a orbanovsko ficovsku uh, sa minimálně uh, začína transformovať, aspoň na také nejaké väčšie Vskúpen vetrojka veľa veciná spája, migračný pakt, dobré spadováky, to i nemecká je sa v podstate do istej miery podarilo meniť. Čiže celkom závne je to minimálna cesta k nad štandardným vzťahom, ak, ako musí spojenectvu, ktoré ten stredoropský priestor bude možná hlasnejšie počuť alebo bude mať väčšiu váhu. Po té slepé uličce s Fialovskou vládou je tu šance na, na to, že ta střední Evropa začne získávat nějaký rovnaký pohled a větší hlas bude mít v Európskej unii. Mm, tak o no, musím Romanovi odparovat. Roman říkal, že e, za Fialy byly vztahy standardní, e, mané pro mě jsou standardní československý vztahy nebo slovensko-český, jestli chceš. Jsou standardními vztahy tehdy, kdy jsou nadstandardní. Ja? To, je pro mě, to je pro mě standard našich vztahů. Za fialy, já už si nepamatuju, kolikrát jsem se za něj styděl a omlouval přímo v trikoloře. A bylo to, bylo to docela často tak tak. Takovýhle standardní vztahy já si nepředstavuju, protože ty nemáme ani s Německem, ani s Rakouskem, jo. Abych já cítil potřebu se omluvit, omluvit běžnému Rakušanovi, nebo běžnému němci, o Portugalce ani nemluvit. To prostě byla jedna velká česká hamba. A já popravdě řečeno jsem to ani nesledoval. E, dneska tu návštěvu Andreje Babiše na Slovensku, protože podle mého názoru, my jsme zkrátka odsouzený k tomu, aby jsme měli spolu co nejpřátelžitější vztahy. Nejsou v Evropě dva blížší národy, nebo neměli by být v Evropě dva blížší národy, než jsou ty naše. Máme společnou zkušenost, máme společnou historii, e, měli by jsme se jí držet, protože přinesla spoustu dobrýho a měli by jsme velkým klackém každýho, kdo se pokusí tu, tu historii bourat a takový to mistrování který si e, oblíbila Pražská kavárna a ty vždycky a jedině správní, kdy my jsme zase mistrovali Slováky a zase jsme měli nos nahoru, že teda ty Slováci e, provozují ruskou politiku a já nevím co všechno, že zrazují západ. Tak to byl holej nesmysl, jo. To, to prostě bylo holej nesmysl. A pak je tady ještě jeden argument. Jestliže Andrej Babiš se narodil jako slovák a v podstatě většinu života žil jako Slovák. Mluví jako slovák česky a to já to nemyslím pejorativně. Jestliže minister dopravy je Slovák a já s tím nemám sebe menší problém ani jako s nacionalitou, ani jednoho, protože si myslím, že bohužel lepší v České republice nemáme z vlastního chovu tak hold, ať tomu velí Slováci. Já chci, aby se ta republika někam, někam pohnula. No a za mě Babišovo cesta byla logická. Eh, to, že se s Robertem Ficem velice rychle dohodli na nějakých společných vládních zasedáních, to, jako, to beru jako nutnost a normál. Takhle, takhle já ty vztahy vidím a doufám, že dostanou Babišovi, už, už je co vyčítat, podle mého, k tomu se asi ještě dostaneme, už je co vyčítat, ale vztahy se slovenskem to rozhodně nebudou. Tak jo, pojďme se tady dostat k tomu kontr kontroverznějšímu, tak já jsem to pouštěl v tom, co se stalo včera, už jsme se o tom bavili tady před měsícem, tak teď to máme víceméně oficiálně, a to asi možná bude jedna z těch věcí, který si teď mluvil, totiž Filip Turek oficiálně byl nominován, a oficiálně byl odmítnut. A jsme v mezidobí, kdy tedy vlastně Andrej Babiš rozhodnutý, že kompetenční žaloba nebude a budeme řešit, co dál. Tak to je asi jedna, jeden z bodů kritiky, Vlku? No určitě, protože já si myslím, že si to bude muset s agentem Pávkem vybojovat. Prostě dřív nebo později, že ten střed čeká. Já nevím, proč to odsouvá Roman my už jsme tohle téma uh, Filipa Turka, jeho nejmenování a, a kompetenční žalobu, tak už jsme, už jsme tady měli v trikoloře ještě v starém roce. A Roman tenkrát upozorňoval na to, že zjednání s, uh, ze zástupci Českého parlamentu tak uh, ho vedlo k přesvědčení, že oni do kompetenčního sporu nepůjdou, protože mají strach, že by agentem Pávkem, jmenovaný ústavní soud, takže by rozhodl ve prospěch prezidenta. Já nevím. Fakt je, že dneska to potvrdil Macinka, minister zahraničí. Andrej Babiš to nepotvrdil, ale všechno nasvědčuje tomu, že si to asi může myslet. Konec konců potvrdil to i Miloš Zeman. Mimochodem to, co si pustil od Zemmana, tak já doufám, že jakoliv vodbočů, že to poslouchali všichni fandové Miloše Zemmana a že poch snad pochopili, proč já jsem opakoval jak na kose, tak tady, že Miloš Zeman vždycky zradil své voliče. Tak pokud, pokud někdo s tím nesouhlasil, tak nechci poslechne ten tvůj první zvuk dneska a pochopí, a ať si dá dobrý pozor, co, co říká Miloš Zeman, jo. To je zrada, zrada klasického Zemanovského voliče v přímém přenosu. a Mě, mě tím Zeman nepřekvapil. On, on už je v ústraní, nikdo o něj nemá zájem. No tak chce se aspoň dostat do toho mainstreamového tisku. Ale zpět k Filipu Turkovi. Tady by byla na místě kompetenční žaloba. Já si myslím, že ta jedna jediná věta, která se týká jmenování ministrů, že eh, prezident republiky jmenuje ministra na návrh předsedy vlády, to je naprosto jednoznačná. Já si neumím představit, že by se to dalo skroutit, ale to, že si něco ne nedokážu představit, vůbec neznamená, že se to nemůže stát. O tom už mě život dostatečně poučil. Nicméně, jakkoliv jsem zklamán, například eh, chováním eh, předsedy eh, ústavního soudu Baxi, já jsem ho měl za jako velice erudovaného a férovýho právníka, tak od té doby, co se stal předsedou ústavního soudu, tak jsem si to přestal myslet. Tak eh, jako eh, Může být, může být, že 15 e, orlů ústavního práva by to skroutilo tak, že by, že by z naší republiky udělalo nikoliv parlamentní systém, nýbrž systém, kde systém prezidentský, což, což nejde vyloučit. Ale museli by, museli by ty paragrafy opravdu hodně vohnout, to za prvně. A vedle toho snad, já spolítám na to, že, by, že jsou natolik chytrý, abych si uvědomili, že dneska je tam na hradě sedí agent pávek, muž ocelového charakteru a pevný zásad. No a příště tam může sedět nějaký klon Miloše Zemana, který bude mít ale úplně jiný politický nastavení a nebude připísk připískávat těm vždycky jedině správným a, na a naopak po nich půjde. Jo. Takže e každá mince má dvě strany a dneska hodby platilo to, že i vždycky jedině správní by zaznamenali obrovský úspěch a byli by nadšený. No ale dřív nebo později by se to převrátilo na tu rubovou stranu. Pak by to fungovalo proti nim. Takže Jestli mají trochu něco v hlavě a vzhledem k tomu, že každý z nich e, má minimálně jeden titul před jménem a minimálně jeden titul za jménem, spíše jich tam mají víc, tak bych usoudil, že tuhle jednoduchou myšlenkovou úvahu, který jsem, jsem se právě dopustil, takže jsou schopný provedt sami a že by rozhodli e, v tom nejtriviálnějším výkladu ústavy ty jedný věty, o kterým jsem se zmínil. A já bych do té kompetenční žaloby prostě šel. No, uvidíme, uvidíme co bude dál. E, motoristi říkají, že trvají na Filipu Turkovi. A já se jim nedivím. E, můžou, tam může být varianta, že zkrátka si řeknou dobře, když nelze prorazit s ministrem, tak Macenka bude řídit, obě ministerstva natrvalo. No a Filip Turek bude jmenovaný prvním náměstkem a Holt nebude mít titul ministra, ale bude ten, který ten rezort fakticky povede. Ale nemůže, a... protože je poslanec. No tak se vzdá poslaneckýho mandátu. No, to, to, to je řešitelný, to je triviálně řešitelný. To není nic, co by, co by něčemu vadilo. Já bych spíš poukázal na, na něco jiného. E, pomalu uplyne třicet dní, co byl Andrej babiš jmenován. E, byly nějaké e, řešení, nebo bylo oznámeno, jak to bude řešit, ale do poslede, e, Agrofert nebo ty části, které tam chce převést, ještě nepřevedl a ono je nějak ku podivu tichou popěšeně. A k zásadovému muži se ocelovými zásadami a ještě ocelovějším charakterem Radě to momentálně nijak nevadí, jo. Takže to je, to je politická realita. Sám jsem zvědav, jak, jak se to bude řešit, ale já bych do toho sporu prostě s Pavlem šel. Stát se to musí, protože on si bude vyskakovat čím dál tím víc. Je úspěšný, si myslí, že je úspěšný, ale narazí a ten souboj se prostě vybojovat musí. No. Já ja, ja by som k tomu rád nejaké veci dodal. Uh, sledujem české správy a komentáre a uh, v jednom, tuším se z správy, veľmi zajímavý komentár, kde hovorí, že praská kavárna teraz tlieska uh, agentovi Pávkovi, ale nemala by, lebo vlastně ak by ústavný súd toto odobril, že má právo nemenovať na návrh, tak vlastně mení parlamentný systém na minimálně hybridný a samozřejmě přesně, že to může mít dvojsačný účinok. Čo se týka argumentácie, vím přesně, ako by se to dalo, respektive na Slovensku jsme vyložené kvůli tomu, menili ústavu, kde vymenu vás z nedokonavého vidu dal na dokonavý výmenu je. Tak to explicitně, jasně, jednoznačně je to v našej ústave a bolo to v kontexte eh priate novela ústavy bola v kontexte aby to bolo jasné a jedno jednoznačné napriek tomu niektorí ja nevím, neviem právní experti, ktorí sa právní experti, ktorí sa stali, ktorí sa stali ústavnými sudcami, tak prišli s takou absurditou, že ústava sa nemá interpretovať gramaticky, to znamená napřík tomu, že ústavodárcovia dali jasné, jednoznačné vydeklarovali svoj názor, tak drzost některých ústavných sudcov a spreneverenie sa nejakým základným právnym vecem je tak nebetičná, že nemá hranic a když by to povedali, máme druhý predseda pri menovaní, nemenovaní, generálneho prokurátora, kedy Ústavní soud přišel s takovou extrémně gumovou interpretací, že prezident nemůže při nevy, ne, nevymenování... Konat svoj voľne, ale musí povedať argumenty, ale samozřejmě relevantnost těch argumentů už je na ňom, respektíve neexistuje arbiter, který by to potom dal, možno nejaké ďalšie podání na ústavný súd, či argumenty prezidenta jsou dostatočne relevantné alebo nie. Čiže pokiaľ naozaj by sa z ústavných súdcov, ktorých 13 15 jmenoval teda nový prezident, ukázali jako takéto charaktery, tak si viem predstaviť, že Oni jsou už na vrchole kariéry, možno si povedia, že je im to úplně jedno a takto se spreneveria elementárním princípom práva. Takže ja by som v tomto, akože, vedel by som presne asi, aký typ argumentov může ústavný súd napriek tomu, ako je napísaná ústava použiť, čo je inak zúfalstvo, protože, protože jednoducho... Ústavodárcovia sa môžu snažiť nekonečne precizovať znenie ústavy. Interpretácia ústavných sudcov může byť zvrhla. U nás máme samozřejmě jednu jedinou takú zádrabku alebo, alebo takú vec, kterou vy ešte nemáte a to je to, že ústavné zákony nemůže posudzovať ústavný súd, čiže pokiaľ by sa ústavným zákonom explicitne definovalo právo prezidenta, alebo urobiť potom takzvaný moldavský model. Moldavský model je taký, že pokiaľ prezident odmietne nejaké, nejaké veci, které jsou zakotvané v ústave, tak ale zase ústavný súd dočasne suspenduje a předseda parlamentu vykoná ten akt zaňho. ho. Lebo můžeme si povedať aj takú vec, že by jednoducho ústavný súd povedal, že je povinný a on by to neurobil, čo potom. Hej? Tak samozrejme jsou možnosti, ako odvolať ho, ale to asi nie je také jednoduché. Tak aj toto je jedna možnosť, v Molavsku sa to viackrát stalo. Takže Chápem tyto veci. Ano, Macinka včera, keď povedal v intervju, že pravdepodobně komunikuje, alebo tak to vral, že nemá ty informácie, ale nemůže to vyloučit. tak z nich se besná hysteria, že čo si on dovoluje spochybňovať nestranost ústavných súdcov, no tak ja by som si to <laughs> dovolil hoci kedy, lebo niekedy človek nedokáže pochopiť, aké jsou rozhodnutia ústavného súdu. Neříkaj, Romane, že u nás jsou na ústavním súdu taky směšných Figurky. E, obskurné figurky. Obskurné figurky, áno, obskurné figurky. No e, za, záleží na judikátoch, uvidíme. E, je fakt, že pred touto dilemou Babiš stal viackrát, minimálně trikrát. Poche, potom e, tento e, současný europoslanec za SPD, minister kultury, e, a ho vlastně e, Šmarda, to bylo druhýkrát. Stanek. Stane, e, áno, Stanek kontra Šmarda, e, Poche, a teraz je to vlastně tretíkrát. Ani raz nevyužil uh, možnost uh, ústavnej žaloby, respektive kompetenčnej žaloby. Uh, nevím, proč, pokiaľ se bojí precedensu, já tiež by som bol veľmi rád, aby museli ísť uh, z kožou na trh a uh, ukázať, uh, aké je ich profesné, ja nevím, uh, uh, neže schopnosti, ale profesná čest ústavních sudcov, či by sa zapredali až takto, alebo nie. Uh, ale zjavné asi uh, aj motoristi jsou uh, zmierení s tým, že Macinka zároveň povedal, že nebudú tlačiť na Babiša v tom zmysle, že by opustili alebo rozbili koalíciu, to znamená, aj keď Turek vyjmenovaný nebude a teda, ak aj Babiš nepodá tú kompetenčnú žalobu, tak rozklad uh, koalície to nebude znamenáť. Áno, je možnost, že budú poverený tak, ako bol Havliček v polovici volobného obdobia, že viedol obe rezorty, tak teraz bude Macinka viesť obe rezorty a de facto bude, bude prvým námestníkom Turek. Pokiaľ išlo o nejaký honor, tak bude to trpká pilulka. Pokiaľ ide iba o funkčnost a o to mať pod kontrolou ten rezort, tak je to funkčné. Měchodom, pamätám si, že aj David Rád, keď ho Klaus najprv nechcel menovať, tak ho menovali za prvého námestníka a potom pochopil, že nič nevyhrá, tak po nejakom otáľaní ho vymenoval za ministra zdravotníctva. Čiže tyto precedenci jsou už aj v českej politike po roku 90 známe. No, já k tomu mám plno, plno uh, dovědku. Uh, za prvně, my jsme bohužel daleko dál, než si myslíš, který říká, že, že uh, my nemáme zatím uh, nějaký takový zákon o ústavním zákonu, tak to je hluboký omyl. Volby v roce 2010 když se odhlasoval parlament svoje rozpuštění s tím, že budou přičastné volby, tak tenkrát ti dva poslanci, kteří přeběhli od sociální korece, Melčák Pohanka, tak žalovali. No a e, ústavní soud pod vedením Rycheckého jim dal za pravdu. A přestože to poslanci odhlasovali ústavním zákonem, tak on, ty, on to všechno zrušil a Rychecký to odůvodnil tím, že ne všechno, co se nazývá ústavním zákonem poslanecké sněmovně, je ústavním zákonem. A že oni to jako ústavní zákon neposoudili, neuznávají. Vím, a tudíž to spadlo pod stůl? Len, len, tudiž... Já to velmi dobře vím, a na základě tohoto precedensu no. a na základě ještě jednoho precedensu, Slovenský parlament přijal osobitný zákon, který jasně jednoznačně a bez jakýkoliv pochybnosti definoval, že ústavní soud nemůže zaoberat Ale... ústavními zákony. Rom... No a, Romane, a toto to máme... v... Ale no. to my máme, to my máme zakotvený v ústavě taky, že se nesmí ústavní soud zabývat, zabývat ústavou a ústavními zákony, to tam máme. A přesto rychecký rozhodl, tak jak rozhodl. Ten prostě z násilního ústavu a bylo. Když už jsem u Rycheckýho, tak ty jsi jmenoval ty případy, kdy Babiš nešel s kompetenční žalobou k ústavnímu soudu kvůli tomu, že by byl, musel napadnout Zemanovo rozhodnutí. Babiš, to jsem tenkrát chápal a vykládal tak, že Babiš se zkrátka bál Zemana. Že by ta jeho většina byla velmi křehká a Zeman by byl dokázal zřejmě zničit. Takže nechtěl jít do sporu se Zemanem. Kdyby to byl udělal tenkrát, tak to byl Rychacký ústavní soud, který by rozhodně Zemanovi na ruku nešel. Tak už jsme měli precedence, že prezident zkrátka musí vyhovět premiérovi eh, fa, eh, ohledně jmenování ministrů. Bohužel to Babiš neudělal, takže se dneska se zřejmě Babiš bojí toho, jak by, jak by rozhodli eh, Pávkovi soudci. Jo? Je, tam, je tam celý ten, celý ten otazník a celý, celý ten problém. Čili už to, mohl nechat, už to mohl nechat rozhodnutý. A ještě jsem měl něco, a to jsem, to jsem mezičase spolknul, ale tyhle věci, že Ryshecký si systela... Proti zákoně přisvojil, přisvojil pravomoc rozhodovat o ústavních věcech. A prostě prohlásil: Pro mě to není ústavní zákon, a vy se postavte na hlavu. Já to vidím takhle, a, a žádný odvolání pře země už není. Takže Marcinka, něco budou muset udělat. Nemůžou to takhle vzít. Je tam jedna drobná věc, kterou, která vypadá, jakože do toho sporu nepatří. Nicméně, ono to svou roli bude sehrávat. Macinka nedávno prohlásilo o, o soudružce politručce Pavlové, že e, ji považuje za vyžírku. A bylo to v souvislosti s tím, s tím kabelkovným, který, který se nechala prosadit a s tím, že Holt, my všichni jí doprá, doplácíme eh, povinný minimální pojí, zdravotní a sociální pojištění ve výši asi 4 nebo 6 tisíc korun, protože ona, chuje, ona nás reprezentuje a tudíž na to nemá. Za mě to je normální, normální paní eh, v domácnosti a eh, jako. Žádnej paní v domácnosti, nikdo z nás neplatí zdravotní a sociální zvýjimku, jsou družky Pavloví. Takže, takže takhle to máme u nás, u nás nastavený. A tohle Pavel určitě nepřehlíd. A vyjadřuje to zatím skryté jiskření, ale ono, ono prostě na nějaký ten souboj, souboj dojde a jsem na to zvědavý. A ty si říkal, jo už vím, co jsem ještě chtěl. Když říkal, že no, turisti sdělili, že e, nebudou dělat problémy a neopustí koalici. Já dodávám ano, řekli to, ale já bych tam doplnil slovo zatím. Já e, na můj vkus ta vláda vypadala jako monolit a na můj vkus těch pnutí, který se tam e, nashromáždili za posledních 14 dní, tak na můj vkus jich tam začíná být hodně. Jsou to například v Hrbětice, je to kamurův projev, je, těch, jo, je to záležitost toho, jak Babiš otočil ohledně muniční iniciativy, je to e, záležitost... No, Budeme o tom mluvit, určitě. No, jo, čili, čili toho pnutí tam nějak začíná být od ně. A e, jsme e, měsíc od ustavení vlády, ještě ne. No já si skoro myslím, že ta vláda celý 4 roky nevydrží. ne napadá ještě jedna věc, že nechby by bylo rozhodnutí ústavního sudu jakékoliv, tak neexistuje ta síla, která by donutila uh, uh, prezidenta menovať. Či tam potom by musel být nějaký... Možno aj ústavní zákon, na co nemá, ale minimálny zákon, vykonávací zákon, který by povedal, že v prípade, ak prezident odmětne rozhodnutí ústavného súdu, tak jeho kompetencie sú delané, alebo Prenesené teda u nás na tri zložky, predsedu parlamentu, predsedu vlády a vládu jako celok. Tak jedno z těch troch, ten, ten moldavský model je jasný, že, že pokiaľ prezident odmietne vykonať rozsudok ústavného súdu, no tak jednoducho to menovanie bude v kompetencii predsedu poslanskej snemovne, lebo, lebo inak je to aj tak pad. Hej, jednoducho nemáš, ako povedať tomu člověku, on si pověl, ja mám, mám jednoducho, jsem hlboko přesvědčený o tom, že tohto člověka nikdy já jako osoba nevymenujem. Ono čiastočne je to riešené pri zákonoch, pokud se vrátí zákon, parlament ho prelomí a odmětne ho prezident podpísať, on vstoupí do platnosti vzběrky bez podpisu prezidenta. Čiže je to nějaké gesto na funkčnosti alebo platnosti zákona to nič nemení ale toto gesto urobí, keď v Belgicku sa prijal potratový zákon, tak kráľ odmietal to podpísať, abdikoval, uh, podpísal to potom predseda vlády a potom parlament znova zvolil po nejakých dvoch týždňoch ho, uh, do kráľovského úradu, ale v podstate tam to bolo podstatně ešte komplikovanejšie. Čiže, čiže uh, vieš, jedna vec je, že uh, príde nejaké stanovisko, druhá vec je, že keď Oho. se zatmě, tak tam neexistuje Ani? možnost to vyřešit. No mít? to máš pravdu, ale tím bych se zabýval, až by ta situace nastala. A ona, celá ta záležitost je bojem o voliče. Jo, to je, posluchači uslyší to, co, to, co slyšeli už včera. Můžeme si rozdělit. Slyšíme se? No, ale, ale, ano, či? slyšíme. Slyšíme se? Neslyšíme ano. se asi. Ano, slyšíme. Při A, tak jo. Uh... Boris, napiš, na, počujeme se. Tak Vlka tady teď nemáme momentálně. Ale my tak, ho počujeme. A, ano, slyšeli jsme ho, ale on to asi Vlk odpojil, tak já ho zkusím zase nahodit zpátky. Tak už tak, jsem tam. Tak všechno už. funguje, výborně. Tak můžeš pokračovat, my jsme tě tady velku slyšeli, takže... Uh... No já jsem, já jsem e, neměl žádnou odezvu a ťukalo mi to, že jsem, že jsem vypadl, ale teďko jsem spolknul, kde jsem vlastně byl. Co jsem říkal naposled? Bylo to, že je to vlastně boj o voliče a řekneš něco, co si. říkal jo, už, jo, jo. Co jsem říkal včera. Zkrátka, když se podívám na českou uh, volickou scénu, tak si to můžeme rozdělit zhruba na třetiny. Jedna třetina jsou, jsou stoupenci těch vždycky jedině správných a jsou to stoupenci na krev a jsou to samozřejmě stoupenci současného prezidenta. Druhá třetina jsou jejich protivníci, to je, to je prostě celá ta alternativa opozice, kam počítám lidi, podstatnou část babišových voličů, ale ne všechny. Okamuru, motoristy, stačilo, já nevím, šlachtu. Tak to je druhá třetina, která je v antagonistické pozici oproti té první třetí, No a pak je tady ta poslední třetina, o kterou se bojuje každý volby. A jedno, jestli to jsou prezidentský nebo, nebo doposlanecký sněmovny. A tahle třetina rozhoduje, rozhoduje volby. No a prezident, který eh, by se postavil rozhodnutí ústavního soudu, ústapené soudu, který ho sám jmenoval, tak já si myslím, že by u většiny svých voličů nebodoval, nebo těch nerozhodnutých voličů nebodoval. Ee, náš bohužel prezident, tak ten už hraje volební kampaň. Ten se tvrdil, že nebude podruhý kandidovat, ale bude. A podle mě už hraje volební, eh, volební mariáž. A je to, určený, je to určený středovýmu voliči tohle všechno. A já bych ho postavil do situace, že... Tak je to demokrat neuposlechné, neuposlechné nálezu hlavního soudu v zemi. Já si myslím, že by si to nedovolilo. Protože to by byl puč. Samozřejmě, že by s tím nic nešlo, nešlo dělat přímo, ale šlo by udělat to, že, šlo by udělat například to, že by se skrouhly v nejbližším rozpočtu výdaje prezidentský kanceláře na absolutní minimum aby opravdu mohl jenom topy svítit a běžel jeho plat, když to, když to přeženu. Aby musel propustit zaměstnance, aby byly vyčleněny peníze účelově na zprávu a udržbu Pražského hradu a zámku v Lánech. A jinak, jinak aby neměl na nic. Jo. A ono by to, třeba by si to rozmyslel, kdo ví. Možná, že by, já si spíš myslím, že by ho zalepili jeho mencenáši, No ale pak, pak to není prezident, pak je to, pak je to placená marioneta. My se dostáváme do takovejhle krajností, že, se musí, že by se museli zvažovat až takovýhle mimořádný kroky, což je bizár jo, politický. Ale řešme to, řešme to krok po kroku, až ta situace nastane. Protože to, co provozuje náš prezident, tak to je jasná politická své vole. Já to jinak, jinak nazvat neumím a divím se Andrej Babišovi, že nejde do střetu. Tak já posunu debatu, protože máme tady ještě ten, tu záležitost, která vlastně už se tak trošku prolíná, i to zmínil. A když teď řeknu jednou, že začalo to novoročním pozdravem Tomia Okamury, vystoupením radima Fiali a předvolání, nepředvolání ukrajinského vyslance, z se následně tedy ukáže, nebo ukázala, že pan Macinka pojede do Kieva, dokonce tam. Zmínil Andrej Babiš dneska na Slovensku, že tam pojede Petr Pavel, tak já nevím, jestli tam vezmu ještě pana ministra obrany, nebo ten už to má zakazaný. A, tak vlastně celá tahle linka, vrátili se vrbětice, a, tak a, ta jistá dvojkolenost je možná další věc, kterou možná předpokládám, že vidí Roman. A je to něco, co je další bod kritiky tvojí? Teďko to je určený mně, ten dotaz? Ano, ten dotaz je to teď. Dobře, no tak dvojkolejnost. E, ona je dvojkolejnost u Andreje Babiše, je dvo, dvojkolejnost u těch, těch ostatních. Za mě e, novoroční projev tom komury. Byl no prosto perfektní. E, ten konstatoval, konstatoval jenom to, co já osobně si myslím taky a co je pravda. On někdo popírá, že nejbližší přítel, dlouholetý nejbližší přítel a důvěrník eh, prezidenta Zelenského, který bude už dva roky po, svým, po skončení svého mandátu. Takže měl zlatý záchod. On, on to někdo popírá. A on někdo popí, je schopen popřít, že ten zlatý záchod byl v bytě toho přítele. Kam kromě jiných docházel taky Zelenský osobně? To někdo chce popřít a chce někdo popřít, že Česká republika sypala, sypala, nasypala na Ukrajinu asi 300 miliard. Chce někdo popřít, že těch 300 miliard mohla využít eh, daleko lépe pro své, pro své obyvatele. Chce někdo popřít, že úkolem této vlády je to, aby se starala zejména o české důchodce, o české studenty, o české pracující. A teprve v třetím nebo čtvrtém plánu o Ukrajince, to jako je taky špatně, to, to vyčítali. Oni taví Tomia komoru na to, že použil, použil slovo junta v souvislosti s tím režimem, který na Ukrajině je. Ale co je to jinýho, když eh, byl odvolán nebo respektive takhle, je trestní stíhání, jak už jsem řekl, je z pana Mindíče, což je dlouholetý přítel a e, důvěrný přítel prezidenta Zelenského. Když byl odvolán šéf Zelenského prezidentské kanceláře a víceméně e, asi e, nejdůležitější člověk v hierarchii moci, kterou pod sebou Zelenský měl a možná možná důležitější člověk než sám Zelenský, a to je, to je Jermak, byl odvolán a byl odvolán kvůli tomu, že se nad ním znáší podezření z korupce. Co říci na to, že další na řadě, kdo přijde o svůj úřad a vlastně už přišel o úřad hlavního vyjednavače bývalý minister obrany Umerov, který mu hrozí stejný obvinění. Co že, nebo není pravda, že ve vězení jsou dva bývalí ministři eh, ukrajinské vády, současný, než, než teda došlo teďko k té její poslední rekonstrukci. To všechno je nebo není pravda? Je pravda, že Ukrajina že bříčku eh, zemí podle korupce ze 150 zemí sledovaných asi 126. nebo 124. To taky není pravda. Čili když si vezmu fakta, tak všechny te, všechno ta fakta sedí. To, že, to, že jako se za to stýdí nějaký učitel z Domažlic a že to popírají ti vždycky a jedině správní a hledají v tom všelijaký kličky, to je úplně jedno. Česká republika vynaložila 300 miliard, eh, doložitelně, 300 miliard korun na Ukrajinu, který mohla použít jinak. A měla je použít jinak. Věc eh, teda rozpočet, který nebo výsledek rozpočtu za loňský rok, kdy se najednou zjistilo, že jsme minus 291 miliard, čili je to i obrovský balík peněz. No a je to přesně to, co jsme vynaložili, vynaložili na Ukrajinu. A my se kvůli tomu zadlužíme a budeme platit 4% úroku z toho, ročně, protože se musí vydat nová, nová tranče dluhopisů, jo. A to nikomu, to, to nikomu nevadí a všichni dělají, že je to tak v pořádku. A eh, hlavně teda řešíme Ukrajinu. Jak to, že my v České republice, kde máme spoustu starostí, tak jak to, že nejdůležitější téma je Ukrajina? Jak to, že to není státní rozpočet? Například teda. Nebo že to, že to není situace ve školách, kde kde teda není na školníky, není na kuchařky, to si platí obce. Stát to přesunul, aby, aby na ně neměl výdaje. Jak je možný, že, že to takhle je, jak to, že nikomu nedělá vrázky financování zdravotnictví u nás. Ta situace je lepší než na Slovensku, ale že by byla nějaká moc na vyskakování, to teda taky není. My jsme Slovensko mínus dva roky, podle mě. Jo. Tak, takže někde se pohybujeme. A všichni dělají, jakože vůbec nejdůležitější je Ukrajina. Ne. Ten novoroční projev o Okamory seděl. Na rozdíl od novoročního projevu agenta Pávka, který sám sebe ustanovil do role arbitra eh, demokracie a zákonnosti a, a eh, prostředí, v kterém můžou nebo nemůžou eh, fungovat sdělovací prostředky. Jak to, jakým právem? Se do, týdle, se do týdle pozice sám zamenoval, Co ho k tomu opravňuje Já nevidím sebe menší důvod. Filip Turek, už jsem to říkal, Filip Turek je pro něj nepřijatelný, protože Filip Turek někde něco napsal, řekl a tak dále. Za mě je to trapás a já by ho nikdy, nikdy nenominoval. Ale ať napsal, co chtěl, tak to nebylo, nebylo nic ve smyslu že mu druze Sovětského svazu dokázali objasnit a vysvětlit, proč muselo dojít k její vazy. Filip Turek nikdy nebyl členem komunistické strany, natož aby byl, natož aby byl předsedou nějaké stranické organizace. Filip Turek nikdy nebyl agentem, nebo to aspoň není známo, který fungoval mezi lidma nějakou agenturní činnost, musel musel provozovat. Filip Turek nikdy nebyl kádrovou rezervou na vysoký pusty v armádě. To všechno nebyl. U podivu Filip Turek je ten špatný. Filip Turek je normálně je To je to pro mě to klasický vejlupek pražský zlatý že tak která vše, si myslí, že všechno může, všechno smí, ale nic víc. Zatímco ten druhý, tak to je, to je totální kariérista který vždycky věděl, na kterou stranu se včas přidat. A, a tenhle kariérista bude posuzovat, posuzovat, jestli je vláda dostatečně demokratická, jestli je tady dostatečně demokratický prostředí pro činnost sdělovacích eh, prostředků a já nevím, co, co, ještě, co ještě se ustanovil, že bude, že bude jako kontrolovat, kdo kdo o něj stojí pro Boha a jaký má morální kredit a morální půvár, že něco takového chce vykorávat. Já, tohle by mi někdo, někdo měl vysvětlit, ale jejich vysvětlení je, že když, když byl v NATO, takže si to odpracoval. No, tak jako, já jsem do teďka si myslel, že, o, nebo respektive, já jsem ještě chodil na náboženství, jo, jsme Možná jsem to říkal, bylo nás pět na celé základní škole a e, bavíme se v roce 56 až 58. Takže e, to je jenom k dokreslení. Chodilo nás tenkrát pět z celé školy na no to náboženství. No a pokud se pamatuju, zatrné zbytky věrouky, tak říkají, že e, člověk jakmile odejde tady z toho pozemského e, světa, tak se před ním otvírají tři možnosti. Buď byl ten dobrý, vzorný, tak se dostane do nebe a má vystaráno, nebo naopak byl, byl špatný a skončí okamžitě v pekle. No a pak teda e, má vystaráno taky, ale úplně jiným způsobem. No a pak je ta třetí možnost, kde podle mě, je podle mýho skromného názoru, jak o tom nic nevím, skončí nejvíce lidí a ty propadnou do očistce. A ten očistec, měli jsme dva katechety, eh, velmi starý pány, a každý z nich nám o tom očistce vyprávěl něco jiného. Ale že by to byla procházka cukrárnou, tak to se neodvážil naznačovat ani jeden z nich. A já to, já to nějak nezlehčuju. Ale jestliže eh, náš současný prezident si to odpracoval tak prošel nějakým očistcem, bych řekl, jo. to je to, k čemu mírím. Měl projít očistcem. No a jestli teda služba v bruselské centrále na to se podobá očistci, tak to by mě zajímalo, jestli by to, jestli by to řekl nahlas něco takového. Takže ti vždycky a jedině správní mě o tom, že... že Určilovská centrála na to je prostě očistec. Kam když hodí 100% tutovýho ho, komunistu, tak z něj eh, po tom očištění vyleze totální stoprocentní demokrat. Tak eh, jako v ve světě eh, jsme, se, eh, jsme se odstli. A takovýhle člověk nám dneska káže morálku v České republice. Tak to jsi se odvázal docela dost. Já mám tady jeden titulek dnešní, který jsem narazil, který teda řeknu až na konci, že budu mít taky jednu určitou linku a spojenou s otázkou na tebe. A vlastně bych to řekl trošku jiná, že jsi namířil na prezidenta. Já bych řekl, že vlastně ta linka teď jde trošku jináč a možná mnoho lidí a zejména vládní koalice si říká následující věc. Tak to mi o tady říká něco. A poslanci ano, až do návratu Andreje Babiše, zdůvlané, buď. Babiše neviděli, neslyšeli, nemají na to názor a podobné výmluvy. Pak se Andrej Babiš vrátí a řekne, že to vlastně jako nemluvil ani jako předseda sněmovny. Pak vlastně, že to bylo jenom pro nějaké voliče, to byl vlastně ten úvod, o kterém jsem mluvil, že to vlastně bylo jenom pro jejich voliče nebo pro voliče stačilo a tím je to vlastně jako vyřešený. A potom vlastně lidé jako Jaroslav Folina říkají, že ukrajinského vyslance vyhodí, to představí grátá, Gráta, které odvoláme si ukrajinského a nakonec se z předvolání. Něčím, vlastně, a to je to, o čem mluvím teď, se stalo, že vlastně to nebylo předvolání, bylo takové přátelské posezení, z kterého se vlastně nic nevyplynulo, jenom jsme si pánové popovídali. Petr Macinka pojede do, do, do, na Ukrajinu, to už jsme si taky říkali. No a dneska teda čtu články, které už vlastně reflektují, je to vyjádření jeho včerejší, Macinka se odvázal, Rusko podporují jenom naprostí pošukové nebo pár naprostých pošuků a Česko je spojenec za přítel Ukrajiny. No, tak já si myslím, že na tomhle, nebo respektive já se vrátím k tomu, co jsem říkal řádově při čtvrtou hodinu. Že si nemyslím, že tahle koalice vydrží celý čtyři roky a se rozpadne. A tady k tomu máš rovnou, rovnou několik, několik důvodů, jestli já souhlasím a e, z větší části s Babišovým názorem, že Tomio Okamura presoval ten, ten projev svým voličům, kde to musel žehlit za e, ministra Zůnu, bez sporu, a e, kde chtěl oslovit i voliče, stačilo, protože e, ty mají jasné nastavení a nemají dneska svého zástupce. A tomu jeho ze 7% by, by těch skoro 5% docela rád uvítal e, do jakýchkoliv příštích voleb. No a e, z, Macinka Holt, Uh, už chytil slinu, že kdo chce z vlky býti, musí s nima býti, ale uh, Andrej Babiš to, uh, to podle mě nacenil správně, ale uh, s jednou, jedinou uh, chybičkou. Tomio Okamura cílil nejenom na voliče Stačilo a na voliče sví, kde měl co žehlit, ale Tomio Okamura uh, cílil i na uh, radikálnější části Babišova elektorátu. Babiš je příliš široce rozkročený a proto lavdiruje a klavdíruje. E, ale má tam, má tam spoustu těch, kteří ty Ukrany mají taky plný zuby. Ale rozhodli se hodit to, hodit to Andrejovi, aby, aby měli jistotu, že bez něj nic nepůjde. Jo? E, že bez něj žádná vláda se stavit nebude, nepůjde. Takže že teda on bude bránit nejhorším excesům, i kdyby se musel spojit s někým zbývalý vládní koalice. Takže e, za mě Tomio Okamura bude mít, bude mít e, širší záběr a e, s, já si myslím, že motoristi za to zaplatí. E, gu, Guruem motoristů byl, jak známý Václav Klaus. A je to asi týden nebo deset dní, tak jsem četl, že Václav Klaus je z motoristů krajně zklamán. Co dokáže Petr Macinka jako udělat, nebo čím ten svůj elektorát bude krmit, jako jakými úspěchy, to jsem teda zvědavý. Možná, že má průzkumy, že takhle to vidí kmen jeho voličů. Pak je všechno v pořádku ale pak do té koalice neměl vůbec chodit, která se vymezila proti ukrajinsky e, ve svý zásadě. No a Mácinka vydal ostrý prohlášení, že si e, ukrajinský Veslávac něco takového vůbec nesmí dovolit. A najednou po tomto tlapičku je u kafe s ním jsou, e, jsou jedno tělo, jedna láska, jo. Tak e, to, to prostě nejde. A je to jeden z důvodů, proč tvrdím, proč si myslím, že ta koalice zkrátka nevydrží čtyři roky. Nemůže, nemůže, jestli budou takhle pokračovat. Tak, ropane, poslední otázka k tomu. Já si zeptám trošku jinak. Jsme si to možná trošku popsali nějaké rozdíly. Velk to vidí, tak jak to teď řekl. Já se tě zeptám takhle. Teď tam trošku politologicky. Je to chování Tomia kamury, zejména po akci s generálem Zunou v uvozovkách, způsobeno i tím, že si Jindřich Reichl mu stojí za zády a bedlivě sleduje a je to vlastně boji o, ty, o tyhle voliče. No, celkom zjavné o kameru, jako ako predsedu poslanské sněmovny, byl především k voličom. voličům. E, viacerí predstavci, že ano, sa tak ticho distancovali, respektíve e, povedali, že to predvšetkým, samozřejmě, tam sa nedá oddeliť, predseda SPD a predseda poslanské sněmovny, ale vyvolal, takto vyvolal mediální rozruch. Pre jeho voličov je to samozřejmě to, čo očekávané, jako keby e, byli jsme jste například tým uh, uh, generálům Zunom, který hovoril, že moničná iniciatíva ďalej pokračuje. Uh, Reichel uh, mal tež nejakou reakciu na Zunu a povedal, že je ochotný a připravený převzít jeho post alebo něco v tom zmysle. Reichl je mediálně veľmi výrazný a viditeľný. A čítal jsem viacero komentárov, které hovoria, že uh, teoreticky uh, může byť jeho vyzývateľom, že nikdo v SPD uh, nie je tak výrazný a keď jsou jako například Fiala, radím Fiala, tak ten je lojální. Nevím, myslím, že minule jsme o tom hovorili a tak jsme špekulovali, že keď chce si nejakou svoju vlastnú bázu vybudovať Reichel, takže by měl jíst na prezidenta a tým pádom sa ešte viacej zviditeľniť, ale já už aj teraz v českých médiách ho veľmi často vidím a má veľmi vysokou rotaci v médiách a on je teda to ako keby najmenej kompromisné krídlo a myslím, veľmi efektivně dokážu oslovať těch radikálnych vodičov, alebo ako by som to nazval. Fakt je ten, že Tomio Kamura je pod obrovským tlakom, je získal najhorší výsledok volebný, odkedy je v poslanskej snemovni. Ztratil 5 svojich poslancov, protože z těch 15 je 5 legionárov. Miera lojality no, šichtážová tí ty další jsou relativně lojální, aspoň zatím jdu si svoje agendy, ale je zjavne oslabený, paradoxné v čase, kedy má najvyšší ústavný post, aký kedy ich zastával a pochybujem, že někdy ešte půjde politický výš. Je, to, je, to, je na vrchole svojej politickej kariéry, ale má to takú veľmi trpkú príchuť a musí nejakým způsobem lavírovať, on to musí uhrať, neprekročiť červené čiary a zároveň uh, nenechať sa zatieniť rajchlom. Takže toto je akože prekérná a ťažká situácia a je otázka, či a do akej miery to bude zvládať ako dlho to bude zvládať. Takže v tomto zmysle ještě je otázka, že samozřejmě vzťahy teraz sú nazváme to ne no, veľmi srdečné, ale skôr také, že konkurenčné. Viac dobrých karát v rukách má, má napriek všetkému okamura, protože rejchlí je tam sám nikto jiný z Uh, jeho strany prostě tam nedostal do poslanecké sněmovny a uh, myslím, že má aj dosť rozhasené vlastné štruktury, lebo ho beru za oportunistu, ktorý obetoval uh, ostatných členov hnutia a veľmi riedkom uh, počte ich vůbec dal na kandidátky a jediný uh, zvolitelné miesto v podstate malo ona a nikto sa ani neprekruškoval. Myslím, že Hašek mal veľký problém s ním, který bol někdy veľmi výraznou osobnosťou. a však bývalý uh, juhomoravský hejtman a, a prvý podpredseda uh, a tak dále, čiže mal tam viacero výrazných politikov, kterých sklámal, čiže aj on má veľký problém a keď sa přežít, uh, tak... Uh Jedna cesta je byť lojálny až servilník o nie není celkom to správné, alebo nehodí ne se sa to k jeho naturelu, alebo pokusíť sa, ako tuším o deserkov mladší člověk, skúsiť zabojovat týchto voličových bytov autentickejšou alternatívou. Na to ale potrebuje obrovskou gůráž. Asi ju má, ale otázka je, že či to výjde, je to velký risk. Je otázka, či jeho strategia bude všetko sadiť na jednu kartu, alebo snažit sa uh, neprekročit čierne, červené hranice a udržat si sa toto to, nevím. Já si myslím, že ani on to teraz ještě nevě, že on je teraz pred tím, že testuje možnosti a, a rozhoduje se, jakou cestou sa vybrať. Hmm. Tak vám jak se to bude vyvíjet. Leskdy, různí lidé, a není úplně málo, říkají, že vlastně tohle, co se děje teď, tak je vlastně jenom kvůli tomu, aby se už někdy v polovině února hlasovalo o vydání, respektive nevydání Andreje Babiše, a pak se to bude vyvíjet nějak úplně jinak. S tím souhlasíte? Ano, ne, bloku? Tak hlasovat se o tom bude. O vydání jak Andreje Babiše, tak tomu. Kamuri a samozřejmě, že tady to dopadne zcela jednoznačně. To znamená ani jednoho z nich nevydat, protože by se to okamžitě rozpadlo. Ty dva subjekty by to nedokázali udržet. A bývalá, ta dnešní opozice samozřejmě zvedne ruku pro vydání. A já už jsem to říkal Andrej Babišovi: nezbyvá nic jiného, než být věčný poslanec a mít vždycky výsledek, kdy bez něj nepůjde sestavit vládu, aby ho zkrátka nemohli vydat soudu. Irak jestli chce následovat francouzského, ex-prezidenta Sarkozyho, že se v 75 dostane do kriminálu a bude to mít na tvrdo, No tak na tomu stačí prohrát jedny volby, tak, aby šlo se stavit vládu bez André Babiše a má to zaručený. Protože tam je škoda velkého rozsahu a lze dát, lze dát nepodmíněný trest. No a soud v první instanci nepodmíněný trest. Určitě nená, jako souhlasí nebo nenalezne, ale máme tady odvolací dovolací soud a ten vypadá, tím jak vydal to závazný stanovisko, tak vypadá, jestli na Babišově chce nosnout, čili Babiš hraje o kriminál. To to, tak, takhle to je bohužel nastavený a eh, může být. Může být že je to důvod, proč Andrej Babiš nejde do kompetenčního sporu. A ne, že má s Pavlem nějakou dohodu, že teda já na tebe nepodám žalobu a ty až budeš končit v úřadě, tak zkrátka vydáš abolici a zastavíš to všechno proti mně. Taková dohoda určitě neexistuje. Ale na rovinu říkám, že kdybych já byl na, na místě prezidenta Pavla, tak bych tu apolici policiandry Babišovi udělal, stejně tak jako to mě o Prostě nehrotil bych to dál a e, snažil bych se tady sklidnit politický prostředí. Prostě bych to takhle udělal. A byl by to významný státnický čin, který by dal České republice e, nový impuls k tomu, aby, a, aby jsme se začali chovat jako lidi. Tak, hromane. Poslední slovo k tomu, a děme myslím, hlopu, že, že nebude samozřejmě vydaný ani Okamura ani babiš. Uh, uh, Ty špekulácie o tom, že teda, či nějaká dohoda bude, alebo nebude, to jsou príliš prečasné a uh, ťažko povedať. Uh, Každopádně, uh, pokiaľ bude táto koalícia funkčná, tak... Uh, k výdanu nás trestné stíhání ani jednoho z aktérů nedvojde. Tak, vážení posluchači, první hodinu máme za sebou. Já jenom připomnu e-mailovou adresu studiozavinářslobodnývystaž.sk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. Můžete pokládat své otázky písemně. Zároveň už velmi brzy otevřeme i telefonní linku 0483810101, kde se budete moci našich hostů ptát i telefonicky a přímo, a protože my teď se tedy přesouváme do vlastně. Jednoho z těch hlavních témat, o kterých tady dnes budeme mluvit a mluví o ní všichni. Já jenom, než se k tomu dostaneme, odpovím jednu rychlou otázku, kterou poslal Lubo, která se týká Filipa Turka, respektive i jeho jmenovce, který působil v týmu f 1 McLaren a McLaren Mercedes někde zhruba kolem roku 2000, tak jenom Lubo nejsou to příbuzní. jmenoval se Pavel Turek, ale vlastně nejsou to příbuzní ani bratři, nic podobného, je to shoda jmen. Takže to je jenom informace a odpověď pro Luba. Nicméně, pojďme tedy na venezuelské do Donald Trumpa a věci s tím související. Už jsem tady v úvodu pouštěl zvuk, který nedošlo včera, a našlo na něj dnes, který se týká Mikuláše Zurindy, tak mám tady ještě jeden, který se vlastně týká toho, jak bychom se k tomu postavit my jako česká respektive slovenská republika v tomto případě, tak pojďme si opustit We need Pělý dom dokonca nevylúčila ani použitie vojenské sily. Prezident Spojených štátov je v lauše. Burcuji emocie. emócie, bude klopat na dvere, možno se bude dalej vyhrážať, možno zajtra bude v menšej eufórii. Viete si predstaviť, čo by to spravili? Že by naozaj sa pokusili to grónsko obsadiť vojensky? Mně to nedává zmysel, nedává mi to logiku. Číňan je diktátor, Rus je tyran. Kto ostane tomu Trumpovi, keď sa něčo zhomeluje v Jočínskom mori? Musíme mať vlastnú obranu. Treba se s nimi rozprávať, důvodit, ale hlavně treba tu armádu postaviť rýchlo. Keď bude Európa silná, tak nás vrtochy amerického současného prezidenta budou zaujímať stále menej. No, tak Grónsko se dostalo centra pozornosti, ale zůstaňme u těch příběhů, které se staly vlastně minulý týden a vlastně pokračoval ještě všeraz. ohledně zásahu na, na palubě na ruského tankeru, a, který byl tedy zadržen a posádka odvezena do New Yorku. A, tak, Romane, je, jak video už to zmínil na začátku, mělo velký zásah, velké věci. A úplně nejčastější bylo asi to, a, jak na to budete reagovat vy jako Slovensko. Já mám tady tedy připravené i reakce různých politických stran. My jsme na to narazili z toho pohledu, že progresivci řekli, že Nikolas Mandro nikomu chybe nebude, ale je tady mezinárodní právo, Andrej Danko si je trošku podal, že to teda nebude vadit, že když se o takhle odveze zelenský a podobné přestřelky. Zajímavé bylo určitě KDH, ale zeptám se vlastně tebe, když bys se měl ještě dopovědět, to, co se vlastně stalo od neděle a to pokračování, protože říkám, sledovanost tvého videa byla obrovská. No, pro mě já ja, ne, nestačím, jakože... Uh, takto. Mně některé věci absolutně nedávají smysl. A chci ovládnout nějaký stát, tak nedá se to bez toho, aby tam byla okupačná správa aby sa tam nenašla buď teda priamo vojenská správa, ako to bolo v Iraku, alebo nejakí kolaboranti, ako to bolo v Československu, teda neskôr, lebo však tiež to tam nešlo tak, tak rýchlo, hej, až normalizácia začala až někdy na Apilovém v roku 69, kedy Husák menil uh, Dubček, ale to je jiná záležitosť. Uh, Já ja, ja, ja žásně nedává mi to žiaden zmysel uh, Vyhlásenia, teda freudovské prerěknutě uh, Ukradli našu ropu. Teda venezolská ropa sme sa dozvedeli, že je americká fajn v poriadku. V nejakom mentálnom svete senilného Trumpa je všetko možné. V podstatě silná maduvor, teda Madurovka alebo čávistka. Rodriguezová je teraz jeho partner, ktorý bude spolupracovať. No, nevidím ako. Minister obrany, minister vnútra, ktorí sú veľmi vplyvní ľudia. Teda slávnostne pochúvajú v obete teroristického tá, aktu štátneho terorizmu. A ja teda naozaj nevidím, že by opozícia, ktorá v podstate bola která je. Opozícia vlastne oslavuje mimo Venezueli, Venezuela. Vo Venezuele neoslavuje nič, lebo sa nejakým spôsobom nedostala k moci. Akým nástrojom chce vlastně ovládnúť a chce rozhodovať e, e, o Venezuele? Blokáciou? E, blokádov jako v Karibské kríze, že izoluje, izoluje Venezuela? Tak Venezuela není ostrov, to nie je Kuba. Ona může se zásobovat aj teda cez ce svojich latinsko-amerických susedov, keby teda náhodou bolo, ano, může teoreticky blokovať tankery a príjmy z ropy, to teoreticky je možné, aj keď samozřejmě, já ja jednoducho nechápem, čo blabotal ten senilný, já ja nechcem používat už další vulgarizmy, lebo nič iné ma ne, ne, nenapadlo. Reakcia svetového spoločenstva bola taká šokujúca a a, a také, že nevedeli veľmi čo povedať, okrem toho, že platonicky se konštatovalo porušení medzinárodného práva a že to bolo nevím, aké, tak samozřejmě títo, uh, uh, tí nálepší správní hovorili, že tam bola tyrania a hlouposti, ale Európska únia dokonca i naša poslankyňa, europoslankyňa PSR povedala, že to bolo porušení medzinárodného práva, Paradoxně Putin bol veľmi krotký a ak teda nejtvrdší, a se sa proti tomu vyjadril, tak to bolo čínský prezident alebo čínská strana, která povedala, že to je nepriateľné, ale samozřejmě neexistovalo nič ďalej. Hej. Ak by urobil hoci jaka iná, iný štát okrem Izraelu a... Spojených států tak okamžite by začali sankcie, bezpečnostná rada OSN. boli by vyhlásený ten štát za absolútneho vývrhela. Ja naozaj nedokážem pochopiť, akými nástrojmi chce ovládnout Trump v podstate Venezuelu. Já ja som teda 40 minút trvala ta tlačovka, teda meškala, ta tlačovka v Maralago kde bol aj Rubio, kde bol aj minister obrany. A čo tam ten člověk tľachal. to je, to je, to je, to je normálne, že jako já nevím, či Alzheimer alebo čo to je, ale uh, tláchal tam o, o Garde v jednotlivých mestách, tláchal tam neskutočné sprostosti. Myslím, že Rubio sa veľmi hambil a, a jednoducho ťažko trpel, ale oportují z nadovšetko. Teraz, keď hovorí, že teda požiada o Grónsko, tak zase išli tieto, on povedal, že je vojenský, Rubio stále použil tú, tú formuláciu, že pokusia sa to kúpiť. Uh, já si myslím, že ano, občas sa stává, že Šialenci sa dostanou k moci. Asi to bol Nero v Ríme, ktorý ho podpálil a dneska takýto podobný Nero, len už podstatně senlnější je v bílém dome, čo je velký problém. Uh, a uh, já ja zkrátka, takto. Ještě ešte ďalšia vec, a to sa možno nezhodneme s velkou, si myslím, že vrchol alebo mh, obrovským znakom slábosti aj Ruskej Federácie je to, že vlastně ta tieňová flotila, která zabezpečuje príjmy e, Ruskej Federácie, e, k, jej tankery boli zatknuté a podobným, alebo teda posádky boli zatknuté, deportované, a Rusko sa nezmohlo v podstatě na nič. Žádán nejaký relevantnejší odpor ani ani nejaké, nejaké vrče e, reakcie. Týl je jednoznačný, s absolutním cynizmom a vrcholným kolonializmom. E, Spojené štáty si myslí, že teda e, zrušia všetkých konkurentů, čo se týka například ropy. E, Rusko odrežu od, od e, odberateľov a vlastně ovládnou venezuelskou ropu a, a vlastne budu z neho obchodovať. Nejaký malý ždobek dají aj Venezuelcom a absolutnou väčšinu e, půjde pre, pre e, jednoducho Spojené štáty. Já ja nevím, toto je myšlení nejakého korsára v, v 16. storočí, jakože absolutně esenciální kolonializmus, koristníctvo, e, nehanebnost, drzosť a iracionalita. Ale já ja se pýtam, e, Lebo mne dává to videnie světa uh, jedinou, jedinou, jediné vysvětlení, které, jak jsem teda nepochopil, tak se ospravdlně můžu mi to velký vysvětlí. Uh, Rodriguezova je pradlžená ruka Trumpa? To já ja se pýtam, já ja to nekonštatujem. Uh, hlboko se mi to nezdá z toho, čo jsem viděl výstupy, tak se mi zdá, že čávistí, teda... Uh, Čudia, kteří... Albo to hnutie, tá, ten establishment, který vznikl za Hugo Chávez a pokračoval za Madura, vlastně ovládají všetky zložky moci. Eh, oni se stali kolaborantmi Trumpa? Lebo inak mi to absolutně nedává žiaden zmysel. Eh, tak, tak, tak jednoducho nevím. Eh, poznám z historii různé druhy ovládnutia jednotlivých území alebo jednotlivých štátov a dá se to jediné prostřednictvím s okupácie, alebo kolaborantů. Tak nech mi to někdo vysvětlil, lebo toto mi hlava nebyl je. No Podle té človky to, to tak trošku vypadalo, že paní Rodrigézová bude na dálkový ovládání že si to tak jako dohodli. Boss. Ale na základe čoho si e, toto e, prišla a začala hovoriť, že začneme vjednávať e, o tom, že ako sa bude rozdělovat príjmy z ropy a že plne akceptujeme e, amerického sprostredkovateľa pri predaji a dohodneme sa, koľko percent nám milostivo vráti. Lebo nič také jsem nezaregistroval. Zaregistroval jsem to, že jsou slavnostné e, e, pohreby, e, teda obeti e, toho útoku, e, plamené reči ministra vnútra a šefa milícii Venezuelská armáda má tu už 160 tisíc vojakov a ďalšie 100 tisíc jsou v miliciach, čiže okupácia Venezuely, to by bolo než druhý Vietnam, to by bol Vietnam a Irak v jednom, tak jakože že pokiaľ chce Spojené štáty prísť 150 tisíc vojakov, nech sa páči, já ja nevím, čo to urobí, vieme, čo robil s Vietnamom, teda s Spojenými štátmi vietnamský syndrom, palenie povolacích rozkazov a hippies a akože v podstate Johnson ani nekandidoval, keďže nevedel zvládnuť vietnamský konflikt a chce toto robiť, uh, uh, uh, já ja si myslím, že ovládnutie Venezuely je ešte ťažšie než ovládnutie Iraku, lebo tam je džungla, tam je nepriechodná táto, tam jsou čávisti, kteří roky boli vychovávaní uh, v protiamerickej uh, v podstate ideológii a akože naozaj ich nebudú chlebom a solou, uh, dokonca si myslím, že teraz uh, nějak hlbšie nepoznám, ale myslím, že ani Mačadová, ani, ani tá, tá opozícia Nic nebude chcieť... Slyši. Aha, uh, škoda. Uh, tak se vrátíme ani... potom. Dobre, uh, že ani Mačadová si nechce byť v posta, postavení indru alebo Bilakaj, to je ta ďalšia vec, že byť jakože absolutnou bábkou nevím. Dobre, nevím, koľko z toho počul Vlk, ale, ale teda tak. nech pově a možno doplním, alebo vrátím se. Tak pokud slyšíme se teď? Jo, slyšíme se, mě to se vypadlo z nějakého důvodu, které nejsem schopný identifikovat. A Roman, do se... jsi slyšel? slyšel co to já v podstatě, v podstatě všechno a pokusím se to Romanovi světlit, protože za mě to logické je a e, Trump za mě ví velice dobře, co dělá. Takže, Romane, včera Donald Trump prohlásil, že pokud republikáni nevyhrajou poločasové volby v listopadu o kongres, takže se velice snadno může stát, že bude zbaven prezidentského úřadu. Veškerý ty kroky, který Trump podnikal, v zahraniční politice, tak ty ho měli ukázat jako silného, úspěšného prezidenta, včetně teda těch jednání v Ukrajině. No a když ty jednání v Ukrajině zatím nemají žádný výsledek a nikdo neví, jestli ten výsledek budou, ta jednání přinesou, protože je narrativ v Evropě, že Evropa tlačí zelenského, aby nic nepodepisoval do e, právě těch poločasových vole, že Trump je prohraje. Je tam velká pravděpodobnost, že Trump je prohraje no a že potom americká politika bude vypadat jinak. Zkrátka, aby, aby zkusil přežít Trumpa. A Američe a Evropaní dělají přesně to samé. Trump se nikdy v e, časovém horizontu nepříliš dlouhém rozhodl pro tu in, e, intervenci ve Venezuele. A udělal to, co udělal. A ty se divíš tomu, že říkáš, jak chce Trump ovládnout Venezuelu, když ji neobsadí vojensky. No, tak ji chce, chce ovládnout. Přesně tak, jak to dělá, protože jeho politika, ta silácká politika má limity. A tím zásadním limitem je pozemní operace ve Venezuele, nebo pozemní operace v Iráku. To jednak by se musel nechat schválit kongresem a je otázka, jestli by ten souhlas dostal. Asi myslím, že ne. Teda, jo. A za druhý byla by to v, ob v obojím případě by to bylo zabřednutí do dlouhý války. To se konec konců říkal i ty. Do dlouhý války velmi nepopulární se naprosto nejistým výsledkem. Iránu je vyhrožováno co to, co to znamená, to uvidíme v nejbližších třech, čtyřech měsících, pokud e, demonstrace v Iránu budou pokračovat, začne se to tam třeba vařit ještě víc. Tak to zjistíme za tři, čtyři měsíce, jak dalece ty trampovové hrušky fungují. Nicméně ve Venezuele on tu e, pozemní operaci provést nemusí. Se divíš tomu, jestli teda paní Rodriguezová je na dálkový ovládání, jak říkal Tybo, anebo jestli změnila náboženství, nebo co, jak to bude fungovat. Zkrátka, američani zavedli totální námořní blokádu Venezuely. A Venezuela je dneska finančně zhroucený stát, který podlíhá eh, mnoha sankcím, podlíhá finančnímu embargu a Venezuela musí dovážet určitý penzum věcí, služeb ze zahraničí, to je jedna věc. A Venezuela potřebuje i na to, co, co dovážet nemusí, tak na to potřebuje peníze, reální peníze. A ty reální peníze má zatím jenom z exportu ropy. A nevím, jestli nevyváží třeba ananasy nebo, nebo perly, jestli tam někde, někde loví. Zlato. Mají taky zlato, který těží který těží převážně teda ilegálně, ale mají ho. Takže ale hlavní peníze jdou z ropy. A každý stát utavíš na tom, jestliže ho odstřihneš, od zdroje peněz. No a to ta námořní blokáda naprosto splňuje, kde každý tanker, který se tam přiblíží, nebo který by se pokusil vyvést ropu, tak ho američani eh, zatknou, tu ropu seberou v námořníky postaví před soud, takže kdo, ty tankery, tam bude nulová, za chvíli nulová ochota do Venezueli vůbec plout. A eh, Spojené státy nemusí provádět pozemní invazi na to, aby venezuelskou vládu srazili na kolena, aby ta vláda byla, byla jim po vůli. Máš samozřejmě pravdu, že eh, to, co eh, Trump prohlašoval, že oni budou prodávat venezuelskou ropu a Trump osobně bude řídit, co se s těma penězma, eh, penězma má stát. Tak to je, to je koloniální smlouva jako ze 17. století, jo, kdy, kdy teda e, velký evropský země, 17., 18., začátek 19. století, kdy e, velký evropský země, zejména teda Španělsko, Británie a Francie někam poslali, poslali svý loďstvo, to namířilo kanone a ty domorodý náčelníci potom podepsali pod těma kanonama, e, co se jim řeklo tak to máme, to máme tady znova. Ty časy se prostě vrátily a takhle to Trump eh, diktuje a představuje, představuje si, že takhle to bude fungovat, ale jemu už se to jednou povedlo. To byla ta smlouva o nerostné zdrojí s Ukrajinou, kdy donutil Ukrajinu podepsat přesně to samé, co teďko hrozíte v Venezuele. A ní vokolo toho žádný velký fufr tenkrát nebyl. Já jsem to na kose rozebíral, myslím si, myslím si naprosto, naprosto důkladně. Vyšlo mi, vyšlo mi to samé, co teď u té Venezueli. Ale Trump, e, e, Trumpovi evidentně to vychází. A proto, proto taky pro nás sledoval ty dva ruské tankery, proto taky nechal ty tankery obsadit. Protože, protože ukázal, že... Ani taková velmoc jako Rusko s tím nic nedokáže udělat. Schodil Rusko před celým světem, kdy e, jako veřejně ukazuje, tak vy, co jste, jste sázeli na Rusko, tak vidíte, že Rusko nedokáže obhájit ani svý vlastní zájmy. Tak jak může hájit vás, nedokázali, nedokázali podpořit, podpořit Irán, teďko nedokázali podpořit Venezuelu, nedokázali ochránit svůj tanker, tak co jsou, zá, co jsou jejich záruky, ver, to tež vlastně provedl s Čínou, protože Čína, podle mých informací, má nainvestováno ve Venezuele přes 100 miliard dolarů do jejich ropního průmyslu. Tím, že Trump tam vnutí svoji vůli, tím, že on bude ten hlavní inkasista té venezuelský ropy, No, tak zesměšnil i Čínu. Čína vydala ostrý prohlášení, daleko ostrější než Rusko. To je pravda. Ale to taky skončilo a já si ještě pamatuju něco, co vy dva neznáte. Kdy eh, Čína byla známá tím, že vydávala vůči spojeným státům ostré, takzvané ostré varování v souvislosti s Tchajvanem a tak dále, bylo to, bylo to někdy 50. 60. let a jako vtip nebo oni vždycky Prohlašovali, měli ty varování číslovaný od jedničky. A, a já jsem v rádiu ve zprávách večer slyšel televize tak krátky byla. čínská lidová republika vydala 387. vážné varování vládě Spojených států, že americkým imperialistům nebude trpět a, a provokace a nevím, co všechno. Tam ten si domyslete, ale šlo tam o tu formulaci 378. vážné varování vládě Spojených států. Tak vydávali jedno vážné varování za druhým. A nikdy se nic nestalo. Spojené státy e, to nebrali na vědomí. Zrovna tak neberou na vědomí tohle, protože ani ta Čína není schopná s tím efektivně nic udělat. A Trump nepotřebuje tu pozemní, e, pozemní invazi. On, statě, on tu Venezuelu uškrtí přes námořní blokádu. A paní Rodriguezová je natolik, natolik inteligentní, aby, aby jí to došlo, že prostě dokud bude blokáda spojených států námořní, no tak eh, Venezuela není, není schopna dejchat. Čili všechno tam funguje eh, z hlediska Ameriky naprosto ideálně. A Trump sedí, spokojeně se směje a točí a eh, v podstatě říká hrůzům, No, stojí vám Venezuela za jadernou válku? To tady říká, říká Číňanům, protože ví, že, že nestojí. Že ani Čína, ani, ani eh, Rusko nepůjde do jaderní války, aby si, to, aby si to s Američanama rozdala a ten, ten železný kruh kolem Venezuely jako přesekla. Ale Čína a Rusko mají mnohé co ztratit, protože, protože když to Trumpovi jednou tohle projde, No, tak on to může zkoušet například i v Malackém průlivu nebo v Ormoském průlivu, nebo kdekoliv na začátku jeho čínského moře, moře u Filipínských ostrovů nebo, nebo někde v těch průlivech u, u Indonésie, kudy, jde, kudy probíhá v podstatě veškerý čínský export a veškerý čínský energetický import. A pokud, eh, tam, potom, tam potom by to bylo o, tom, o, o reakci Číny, silový reakci Číny. Půjde, půjde Čína eh, do měření se, se spojenými státama, Nebude, půjde. To nikdo neví. Jestliže začnou američani zabavovat eh, tankery ruský stínový flotily, tak jim, tak jim v tom pomůže Velká Británie, pomůže i v tom celý kolektivní západ, z Ruska přes Balacký moře se nedostane, se nedostane nic a Rusko bude stát na pokraji kolapsu. Jo? Čili o tohle se dneska hraje. Trump ukázal, ukázal svaly a je přesvědčený, že nikdo si netrůfne rozpoutat jadernou válku. Ale je to, je to jenom do situace, než by Putin například řekl tak fajn, tak jestli, jestli, jako se to má opakovat, tak my použijeme atomovou zbraň na Ukrajině a ukončíme tu válku během, během třední. A potom zase bude míč na straně Spojených států. Chcete jadernou válku k Ukrajině? A nebo se dohodneme na tom, že to musí ve světě začít fungovat tak, aby jsme byli všichni relativně spokojeni? Čili Trump eh, vsadil na eskalaci, podle mě Trump dneska už nechce ani mírovou dohodu, nebo on by chtěl, ale podle amerických pravidel a nebude se snažit vyhovět, vyhovět Putinovi. To už, to už podle mě skončilo tou agresí do Venezuely Trump se vybral stranu. A jak říkám, já jsem zažil jak, jak karibskou krizi, tak jsem zažil berlínskou krizi a nikdy jsem se tak nebál jako teď. Mám z toho, mám z toho velmi nedobrý pocit, protože je to obrovská eskalace. Kdy, na kterou svět může dojet. Ale Trump dneska vypadá, že drží všechny karty. Bohužel je to tak. Romane, no, no. Já jsem si pozrel, já jsem si pozrel, kde. E, takto, Venezuela byla už roky pod sankcemi, e, už dávno nevyvážala ropu do Spojených států, čo bylo někdy před čávistami úplně běžné. Ona vyvážela do dvou destinací Čína a Kuba. Uh, výpadky uh, tak produkcia ropy nebola už veľká tam samozřejmě byly sankcie na uh, techniku, která sa neobnovovala a išli hlboko pod, uh, mají sice najväčšie zásoby ropy, ale určitě největší najväčšiu ťažbu, čiže ja si vám představit, že Čína by vedela z iných zdrojov toto nejakým spôsobom nahradiť napriek tomu, ja som nezaregistroval HAPM. Chápem, že, že v podstate uh, štát to může postihnout. Ale hm, pamätám si, že za druhé světové války byla non-stop, aspoň z začátku vojny, bombardovaná Británia a nepadla. Uh, Venezuela nie je ostrov. Je to štát, který uh, má okolo seba čtyři ďalšie štáty a dokáže se zásobovat a jinak uh, já ja nevidím tam nejaké takou, jako by som to povedal, uh, vůňu a okamžitě kapitulovať. Hej? Ako keď si zobereme severnú Koreu, tak tá vzdoruje brutálnym sankciám roky a roky a je to chudobný štát, ale prežíva. Hej? To znamená, nevím, já ja nebudem teraz špekulovať, ale nezdá se mi, že tak jednoduché to bude, že Rodriguezová z dňa na deň otočí na proamerickou bábku, která bude doslova zobat z ruky Trumpovi a okamžitě salutovať a zrážať do petky a v podstate bez akýchkoľvek zadrhelů riešiť jeho zadania. To, to sa mi zdá strašně jednoduché a strašně jako pre extrémne Uh, poškodenou narcistickou osobnost se to zdá, že normálne, ale ja si myslím, že také jednoduché to zase nebude. Nevidel jsem ani o tom, že by bol nejaké memorandum, nevidel jsem ani o tom, že by tam přišli nejakí americkí experti, kteří budou uh, uh, rie, riešiť privatizáciu a poradcovia, kteří uh, uh, zorientují novou garnitúru alebo ne novou, starou garnituru, lebo tam treba si povedať jasné, Odešel Maduro, ale celá garnitura ostala tak, jako bola. Minister vnútra, minister obrany, jeho viceprezidentka. Neuchodom, veľmi ma pobavilo, keď teda povedal, že čo, prečo Mačadová to skončila, alebo teda ztratila akúkoľvek perspektívu. Trump tuším, Uh, jej má veľmi zázle, že prijala Nobelovu cenu, lebo povedal, mal podľa nej povedať, že ja se uh, jej vzdávam, protože si to zaslouží Donald Trump. Takže uh, je to ťažká porucha osobnosti, ale toto vraj povedal. Tým pádom je jasné, že, že Mačadová je, je, teda ukradla mu, tak jako uh, Venezuelci si dovolili ukradnout uh, Američanom ich ropu, lebo venezolská ropa je americká ropa, tak Mačadová Nobelová cena je vlastně Trumpová a ona to ukradla aj. My hovoríme s takýmto šialencem Já chápem, že existuje v různých teoriách hier a je hrána šialenca, to znamená nejaký člověk se stravá jako absolutný na e, nastraší celé okolie a potom těsně před tým e, posledným krokom jako ide dolu, ale všetci mu ustupia, protože se stravá jako absolutný šialenec nastraší celé okolie a potom těsně před tým posledným krokom ako ide dolu ale všetci mu ustupia, protože, jako e, e, e, protože si hore blázon šialenec, preboha nechajme ho nejak tak, alebo nedraždíme ho zbytočné. Nevím, či tento typ politiky svedčí iba o ťažko patologickej osobnosti Trumpa, ale nesvedčí podle mňa. Ne, Zatím mu některé veci, ako, povedzme si, čo mu vlastně vyšlo. Tak z polovice mu vyšla Gaza. E, v tom zmysle, že e, OK, zastavila se tam vojna, ale polovicu Gaza ešte je e, armáda, e, Hamas tam stále de facto vládne. Ten jeho plán je už takmer na směch, Je to nejaký zmrazový konflikt, je to lepšie, ako to bolo předtím, Ale akože do deklarovaných cieľov má veľmi daleko. To je jediná vec, ktorá sa mu podarila, akože veľmi, veľmi čiastočné, všetko ostatné sú totálne fakapy. To, že on je tak narcistický a tak seba zahľadený a tak patologický, že to nechápe je v poriadku a je to smutné, že líder svetovej mocnosti prvej je ťažko poškodený osobnostně poškodený člověk. Ale nemyslím si, že to bude také jednoduché a teraz v podstate otrokmi alebo poddanými alebo nevolníkmi Spojených štátov a prijadí ich ekonomickou diktatúru alebo chudobne vzdorovať. On je bohatá uh, krajina na poľnohospodárstvo, je samozřejmě ano, je riadená. To treba jasne povedať. Jednoducho začávia za to bolo podstatne lepšie Maduro je Babrak. Ale ako že je, ona dokáže fungovať, podľa mňa aj, aj pri uh, karanténe alebo pri blokáde a ja som teda naozaj. Zvedá podle mňa tak lineárně, tak jednoducho, tak bez zádrhelov, jako se to v chorej hlave nejakého šialenca zrodí, tak toto to tak nebude. To je človek, je člověk, který ide od jedného průseru za druhým. Má nižší uh, preferencie jako, jako uh, v podstatě Biden, má 140%. Jenny Margaret, teda snaha o prepisovanie volebných obvodů, vyvolá vás proti reakciu, čiže v demokratických štátoch robia to isté, čiže chce takýmito nefér praktikami ovládnuť kongres, zdá se, že to také jednoduché nebude. Nasadenie Národnej gardy a obrovské excesie dneska v Minneapolise mu robia strašné a strašné problémy. Já si myslím, že je celkom možné a vysoko pravdepodobné, že my ten voľby budú strašný průser a že už bude brutálna chroma kačka v, v, v súdnej žalobe a v schopnosti impeachmentu a odvolania som troška skeptický, lebo na to treba dvoj väčšinou, čo určite v senáte nebudú mať demokrati, takže tam by som nepovedal, ale bude chroma kačka. Jednoducho po týchto miter voľbách a uh, nevidím to tak jednoducho, tak lineárne a to, že sa v jeho chorej hlave niečo také zrodilo je v poriadku, to, že celý kolektívny západ a vrátane Ruska sú v podstate použil Fed a komply, postavili ich hotovou vec a oni nevedia, jak na tú neskutočnou drzo zreagovať, je tiež druhá vec, ale pokiaľ kolektivní západ alebo všetci ostatní uh, neurobia nejaký, nejaký, nejaký kolektivní no, odpověď, no tak potom naozaj je to, je to fatálne zlyhanie západných elit a uh, absolutná strata líderstva. Nehovorím o tom, že si to strašným spôsobom tými uh, blabotajícími uh, imbecilnými rečami o, o Grónsku. Uh, Dánská premiérka jasně povedala, že pokud by to naozaj chcel nejak silou, tak je to koniec NATO, koniec kolektívnej bezpečnosti, koniec všetkých možných zmluv. a uh, já ja nevím, uh, zatiaľ naozaj uh, Deep State je podvolený a ne, ne, nekladí odpor, ale já ja nevím, či toto může tento člověk zvládnout, přece jen jsou tam protiváhy. Já si myslím, že ano, obrovský, asi nikdy nebyly žádné ten volby tak důležité, jak budou teraz. A ty mohou skončit katastrofálním debaklom pro Trumpa a tím pádem jeho absolutně znefunkčineným. No, no, já, já si myslím, myslím že, že Trump ty pol, poločasové volby prohraje bez voledů na Venezuelu, to, on to jenom zkouší otočit. Ale když se bavíme o Gronsku, tak i tady to má e, hluboký potext a Trump ví, co dělá. Já jsem dneska vydal, vydal na Kose článek, e, který napsala moje oblíbená analytička Gil Kwerbergová, a ta popisuje závislost světové ekonomiky na energetických zdrojích. A kromě jiného se tam, kdy konstatuje, že prostě e, lidstvo vyčerpalo snadno dostupní zdroje a že už nemá možnost růst e, tak, jak rostlo, protože není dost energí. A teďko tam má nějaké takové věci. No a kromě jiného konstatuje, že e, začíná být nedostatek, chronický nedostatek, Těžké ropy. To je přesně ta ropa, z který se vyrábí motorová nafta, letecký petrole a benzíny a podobné náležitosti. E, nutný pro dopravu, bez který se moderní ekonomika neobejde. A že je chronický nedostatek těch těžkých zdrojů ropy, který jsou proto, proto e, prostě potřeba. No a Donald Trump e, ty základní světový zdroje těžký ropě obsadil. Aspoň myslí si, že je obsadil a myslí si, že je bude řídit. Čili tohle není narcisismus, to je chladná kalkulace a uvidíme, jestli mu to vyjde. Nehledě k tomu, že americké rafinérie potřebují těžkou ropu, oni sami mají lehkou, potřebují těžkou ropu, aby optimalizovali svoje výrobní cykly. Když to namíchají ve správném poměru, tak dokážou z tuny základní suroviny dostat, já nevím, o tolik a o tolik procent finálních výrobků víc než, když je to jenom, jenom uh, frakování uh, té lehké ropy a, nebo samotné ty těžké. Takže to je jeden důvod Gronsko. Uveřejnil jsem dvě mapy Gronska. Jedna byla ta od paní Millerový, což je manželka šéfa jeho porad, šéf poradce pro vnitřní bezpečnost a jednoho ze dvou architektů vedle Marka Rubia té akce Venezuela, tak ta vydala tu známou mapu Gronska s tou americkou vlajkou. No a její manžel druhý den, den pro New York Times nebo pro někoho takového potvrdil, že je v podstatě oficiální stanovisko vlády Spojených států. No, no. a druhý den jsem vydal další mapu eh, Gronska, která byla z jednoho německého článku. Ten článek jsem nechal být, ale vypreparoval jsem tu mapu. A ta, ta mapa pro mě byla důležitá z toho, že ukazovala známý, dosud známý naleziště minerálů a dalších, dalších zajímavých věcí, jako je plyn, ropa uh, u popřeží Grónska. No a hodně tam toho uh, Grónsko. bylo to jenom v té popřežní části, protože uh, Grónsko bylo pod ledem, tak kdo by tam zkoušel nějaký průzkumný vrty a tak dále, ale je tam toho hodně. Urán je tam, nafta je tam, plyn je tam, zlato je tam, vzácný zeminy tam jsou. Prostě je tam, je tam toho mraky. A dánská premiérka si může vyhlašovat, co chce. Já jsem četl dneska jí svohantý prohlášení, že Dánové nebudou váhat a zahají palbu na americké vojska, pokud by se rozhodli obsadit, obsadit Gronsko silou. No tak já nevím, kolik tam toho mají těch vojáků, ale... Eh, jestli, jestli tam mají dva vojáky, tak lidi můžou zahájit palbu, a jestli jich tam mají 20, tak taky, a jestli je tam 200 a víc jich tam nebude, tak taky. A nikdo to nevezme ani na vědomí. Jo? Čili, čili eh, Donald Trump se vědom toho, co píše Gail Verbergová a ten článek. Tverbergová napsala na Silvestra, vydala na Silvestra, čili a předjímala tam kromě jiného, tam předjímala tu, tu agresi vůči Venezuele. Tak Donald Trump si je vědom toho, že svět se dostává do fáze, kdy prostě není dost zdrojů. Ona tam píše kromě jiného taky o pitné vodě. Jo. To je speciální problém. Proto jsou například ty bouře, ty bouře v Iránu, protože Teheráne nemá dostatek pitné vody. Takže e, začínáme, dostali jsme se do světa, kdy už prostě zdroje nestačí. A Donald Trump je si toho vědom. A můžeme si e, ty to bereš jako nancisismus. A já tady e, mu budu dělat ďáblová advokáta, já se o něm myslím přesně to samý, co ty. E, ale tady budu dělat ďáblová advokáta, kdy... Donald Trump se rozhodl, že zajistí Spojeným státům surovinovou základnu. A jestli se k tomu doopravdy rozhodl, tak nějaký NATO on nepotřebuje. Pro něj světové zásoby těžké ropy plus zásoby strategických surovinů Grónsku představují daleko vyšší hodnotu než nějaký NATO. Existence NATO je potřeba pro Evropu, nikoli v kvůli ruské hrozbě ale kvůli tomu, aby ty politické elity, které nám tady vyšší bulíky na nos posled, minimálně posledních 25 let, tak existence na to jim garantuje politické přežití. Vždyť já se vrátím k našemu českýmu bohužel prezidentovi. Přece v tom novoročním projevu se taky nechal slyšet, že bude dbát na to, aby Česko bylo pevně ukotveno v západních strukturách, to znamená v Evropské unii a v NATO. On to tam výslovně explicitně jmenoval. Čili to je NATO, je důležitý dneska pro Evropský papáš, ale nikoliv pro Donalda Trumpa a tady Lenz, který mají jasnou vizi America First. Jo. Takhle to vidím já. Tak vážení posluchači, jenom připomenu, můžete už od této chvíle zvednout telefon, případně pokud se budete chtít zeptat našeho hostu 0483810101. Je telefonní linka, je otevřená, takže můžete hned případně využít a své možnosti a kromě toho dál psát své otázky. Studio Zaviná slobodný nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem Otázka do studia. Všechny tři možnosti jsou k dispozici a oba dva. Pánové, vám určitě na vaše otázky odpoví, že budeme číst. No, dostali jsme se opravdu na hryze v mezinárodních hřiště. Já možná bych to vrátil tak trošku zpátky na ta československá. Tak nevrátím, protože hned posluchači na telefonu, tak mu dáme šanci. Dobrý večer, slyšíme se, můžete se ptát. Díky, dobrý večer, Bráno z Ruzemberka. A, chcem vám, neprost zpítám, Poznává z vás, vás někdo internetovou TV OTV, kde je Lenka z kde si všichni hosti. Naposledy tam byl dneska, alebo včera, generál Viktorin. Ale předtím, ještě asi před týdnem, tam byl jeden migrant ze Slovenska, který žije v Kolumbii. Migro, migroval do Kolumbie. A jsou vlastně jednu správu, která koluje Kolumbiju, já nevím, odkud se to vzalo, alebo ako to prepuklo. Uh, Maduro bol dohodnutý uh, uh, s uh, to Dobre povedal, že Trump není hlúbý, a uh, Trump není hloupý. Vedel, že obsadiť Kolumbiju by bol veľký problém, nebo za vezené stojí Rusko, to víme. Takže vojenský obsadiť Venezu byl průsel jako hrom, takže do tohto se nedal, ale ropu. Jako jasné, že v ropu nic jiné. Alebo to zahradení, které jsou ve Venezu, jsou velmi slabé, lebo tolko ropy, kdyby oni začali vznat vážně ťažit, tak by byli dávno závodou u ľudia vo ale oni Tak dávají z okuby do a tak dále, takže... Uh, Trump sa dohodl s Madurom, že nebude žádný odpor, co ani nebude ten odpor. Každý hovorí, že byli zaplatení ľudia a to, že ho zradili a tak ďalej. To jsou dohady. Dohady. Trump bol dohodnutý s Madurom, že vydá, že, on, že ho sice zajmu, ale potom ho prepustia, keď sa zmocnění oni té Evropy. Takže dohoda Trumpa s Madurom, nikto to nechce povedať. Ale ak si najdete. Toho, toho migranta ze Slovenska do Kolumbie, tak on to tam všechno hovorí, jako to prebehlo, všechno vědě. A ty Kolumbíčané to vědě. Takže toto jsem chtěl pohledat, že to bylo, to bylo len divadělkou urobené pro ľudí. Ale Trump měl hlupý, tak... Tak děkujeme to, za zavolání, jenom měl byste otázku, anebo... Vlastně to nemusel a... mít vojnu, nič. Dobře, děkuju. Tak hezký večer. Tak pánové, domluvená... Váležitost říká posluchač. Nevěřím to tomu. Nad, Nevěřím tomu. Nevěřím tomu. Já, já vím, že tyhle teorie fungují, že to bylo domluven mezi Putinem a Trumpem, e, vy nám necháte Ukrajinu, my vám Venezuelu, Nevěřím tomu, protože Rusko bylo ponížené, Čína byla ponížená taky. A Maduro, že by se nechal zavřít do nějakého špinavého kriminálu, kde e, mezi potkany, myši, vrahy, e, jídlo pry, tam je samý červa a věci a manželku, že by si tam nechal zavřít. Já nevím, Já, to, je, to je mimo mojí fantazii. Na druhou já, já se stranu může... dodávám, že, že pokud si něco nedokážu představit, tak to neznamená, že se to nemůže stát. Já teda, uh, poslouchář hovorí stále o Kolumbii, ale teda si myslel Venezuelu, to je první vec. Druhá vec, uh, pokládám to za absolutnou konšpiráciu a uh, absolutně nerealistické. A Rubio a mnohí další predstaviteli Spojených štátov hovorili, že snažili sa ako keby pod obrodky, Varovať hmm. Madura a nejakým spôsobom uh, ho presvedčiť, aby sám odstúpil a odišel preč za nejakých lepších podmienok. On to odmietol. Uh, ďalšia věc, že neboli tam žádné oběti a všetci venezuelčani jsou s tým stotoženi ani náhodou. Dneska uh, boli pohreby tých uh, nejakých sto. Ono to bolo polnápol alebo dokonca väčšia. Viac ako polovica bola kubáncov, ktorí ho uh, strážili, teda Madura, a menšia časť bola, bola venezuelčanů. Uh, teraz, uh, že to nebolo celkom bez na americkej strane, nejaký pilot vrtlníků mal 3x ťažký priestrel a bol poškodený aj vrtulník, takže nejaký odpor tam bol. Predstava, že venezuelci jsou plně stotožení, je podle mě úplně absurdná. To jsou ľudia, kteří 20 rokov od čávizmu od roku 1998, 27 rokov, uh, jsou ideologicky spracovávaní proti americký, protože ja teraz nebudem hrobiť konšpirácie, ale okrem jiného sa hovorilo, že ta choroba uh, Uga Čáveza, že to nebola náhoda, že skrátka spravodajské služby mu dávali nejaké, nejaké veci, které vyvolali rakovinu u něho, takže to je naozaj uh, takto. Poznam zlaté, má tam aj kvalitní hostí, má tam aj koho. Uh, nepočul jsem tento rozhovor, ale by som tohto uh, Venezuelca, který uh, hovorí nejaké ľudové rozprávky, alebo nejaké konšpirácie nebral za Bernu Mincu. takže já ja sa s tím takisto absolutně nestatožňujem. A mimochodom, čo se týka uh, toho, že teda je hlava nejakého drogo, drogového kartelu, to je úplně chore, ale chcem povedať takú paradoxnou věc, která trošku zanikla za, za uh, Drogovou trestnou činnost bol vezměný hondurásky, bývalý hondurácky prezident, kterému dal teraz <laughs> Trump bylos lebo podporil jeho kandidáta v prezidentských voľbách. Takže aj toto je možné, že uh, může to byť mega zločinec, ale Trump jednoducho uh, je extrémny morálny relativista, čiže keď se mu to hodí aj největšího zločinca, aj najväčšího nepriatelia, údajného nepriatelia dokáže, dokáže v podstate... Uh, a ja keď som vůbec zobral prvá asociácia, samozřejmě, keby som bol naivný a vedel tomu, že išle o drogy, tak mě to hodilo paralelu s Manuelom Noriegom v roku 1989. Uh, on bol naozaj spolu s generálem Očom, který pôsobil v Angole a bol to kubánský generál pašovali drogy vo Velkom a vtedy za Busha staršieho bol výsadok Noriegu, vtedy zatkli, súdili v USA, potom išel po nejakých 20 rokov do Paríža a tam zomrel vo vezení. A tiež to bolo divoké, tiež sa skrýval na ambasáde, nakoniec sa teda vydal a skončil vo vezení. Tam na rozdíl od Madura naozaj verím, že, že tam bola teda drogová činnost, respektive, že bol súčasťou nejakého kartelu, ale v prípade Madura je to podle mňa, takto. já ja nehovorím, že časť, ne, relatívne 8% drog sa cez Venezuelu, ale oveře, oveře viacej cez Kolumbiu, takže, takže to sú pre mňa, že, že úplně ještě tento argument. A ještě jedna věc ma teraz tak nápadla, Dneska som zaregistroval, že kolumbijský prezident, kterému sa brutálne vyhrázal, že skončí ako Maduro, dostal pozvánku do Bílého domu. E, tak jako, dosť by som pochyboval, že ju príjme, alebo Trump je klidně schopný zatknúť ho aj na oficiálne štátnej návšteve. Ale tiež e, je to úplne absurdné, ako že normálny človek by to neurobil. Jeden deň sa vyhrážam človeku, že ho unesiem a druhý deň ho pozvam na oficiálnu návštevu. Toto normálny človek nerobí. Tak já se teda dostanu k tomu, co jsem chtěl původně, protože jsme se dostali vlastně na úplně mezinárodní pole, ačkoliv trikolové, primárně se věnuje československým záležitostem. Tak já možná to položím trošku jinak, romane, zeptám se tebe, protože když. Na slovensku zásadní prohlášení udělal Robert Ficokon, no. citoval jsem tady, anebo pouštěl jsem si Mikolaše Zorindu a všichni tak jako nějakým způsobem reagovali na něj, ale pod tím videem bylo spousta věcí, že no fajn, jako hezký slova, ale co teda jakože uděláte, Odřízneme se od ropy, nebo nepojede do Washingtonu, nebo roztrháte DCA, nebo, nebo něco takového, jakože něco takového, jako vlastně to vypadá, že, že vlastně to přejdete tak jako v Slovensko. Uh, treba jasně povedať, že Slovensko není je taký hráč v medzinárodnom uh, sťahu, aby uh, relevantním způsobem mohla vstoupit do tejto krízy. Akože ne, ne, nedajeme si, akože nenáhovárajeme si něco, čo je úplně nerealistické. Může byť teoretické na to některí uh, diváci alebo posluchači reagovali, že mali bychom vypovedať tu zmluvu o vystavbe jadrového bloku Vesting Havanom, to 100, hej, to je, a tuším, že aj toho sa nejakým spôsobom dotkol uh, Fico. Fico má pozvanie do Bieleho domu a samozřejmě súčasťou toho pozvání malo byť aj podpis tej zmluvy, která je pro mnohých uh, nevýhodná. Na rozdíl od České republiky nerobili jsme verejné obstarávanie a verejnú medzinárodnú súťaž, ale išlo to priamým zadaním a od osobitně Matovič sa rozlieval na Kolomáž a vrešťal tam do bezvedomia, že to je nejaký megatunel a okoľko, už teraz súkal e, hausnumera, o koľko sa to predraží a koľko sa na tom kto nabali. E, Já ja, pravdu z nepředpokládám, že by... Trošku mě vůbec překvapilo, že to spomenul v tom prajavě Fico a nepředpokládám, že to urobí, ke keď nesom si vedomí toho, že by, že by právě Westinghouse bol nejvýhodnější. Já si myslím, že vy máte tých korej, co tuším KPN, sa volá ta firma, a že to by bolo lepšia, lepšia vec. Ale dobré, je možné, že Fico mal aj iný zámer. nejen energetickou samostatnost, alebo sebesutačnou Slovenska, ale, ale nejak si žehli řehy se so Spojenými štátmi, ale nevím, či toto... No, Každopádně, ak podpíše tuto zmluvu v tomto období, tak bude ho to stať velké politické náklady, protože opozícia mu to strašně zrátá a část, relevantnou část voličov tým zneknutí. Tak velkou, Andrej Babiš má i také do Bílého domu, tak a, už nemáme jako premiéra Petra Fialu, ani Jana Lipavského, ale Andrej Babiše a Petra Macinku tak čekáš nějaký jiný průběh? Nebo jak to vlastně ty hesla? o kterých jsem teď tady mluvil, které zmiňovala Romána, protože mě mám vlastně dost podobná. Tak... No to je otázka, jednak je to otázka osobní statečnosti, jednak je to otázka toho eh, hracího prostoru, který hm, ty politici mají. Andrej Babiš, kdyby se vymezil vůči... Donaldu Trumpovi a Spojeným státům, tak už by se nikdy do Bílýho domu nepodíval. Fiala, fiala se tam za Bidena se tam, myslím, dostal jednou, jo, ale byl tam takový nějaký trpěný, něco jako obrázek na zději, který, který ho zapomněli oprášit. Andrej Babiš má s Trumpem, nebo předstírá, že má s Trumpem lepší vztahy, Filip Turek byl na inauguraci. Já, já bych na jejich místě popravdě řečeno nechtěl být, protože bych taky nevěděl, co mám udělat a co je, co je správný. A, a jsem rád, že, že, že to přede mnou tuhle úlohu nikdo, nikdo nepostavil a řekl vlku, tak teď si, teď si vyber a ukáž, ukáž barvu. Je to hrozně těžký a je to ten typ úlohy, kdy prostě nemáš dobrý řešení. ty si můžeš vybírat zcela objektivně mezi špatnejma a navíc vybíráš eh, řešení mezi špatnejma, ale nevíš a nejsi schopnej odhadnout, který je to nejvíc špatný. Protože to, co se ti jeví teďko jako, jako nejschudnější, tak za dva roky, až se bude lámat chleba v nějakých volbách, tak se může ukázat, že, že ti to ty volby prohrálo. Tak to já nemám, nemám lepší odpověď, je milý to. Mm. No ale tak obecně řečeno, byla by teď vhodná doba podepsat s Donaldem Trumpem tu elektrárnu? Což jako vypadá, že se dost pravděpodobně stane. Elektrárnu, elektrárnu my s něma, elektrárnu podepisovat nemusíme. Slovensko. A pokud jde o Slovensko, Slovensko, já bych se říděl potřebama Slovenska, energetickýma potřebama Slovenska. To je výhledem kolik elektrické energie budu potřebovat v nějakém dostupném nebo v nějakém časovém horizontu a ono postavit jadernou elektrárnu, to je proces asi na 15 let, jo, a každý, každý rok zdržení znamená, že tam budeš mít daleko vyšší náklady, protože máš inflaci, protože se zdražují materiály a tak dále, čili já bych se řídil jedině energetickou výhodností pro Slovensko, Protože opozice, ta nebude nikdy spokojená. To, to jako můžeš udělat cokoliv a vždycky to bude špatně. Jediný co rozhoduje, je, jestli Slovensko bude mít dostatek energie a jestli se jeho občani budou schopní tu energii zaplatit. A to je to, po čem bych šel já. A to je technická náležitost. To se, to se dá vyčíslit, s tím se dá pracovat. A na základě toho být Robertem Ficem bych se rozhodl. A nezbych, nezbych náklady, náklady, protože ty tam vždycky budou. Hmm. Tak Roman FSDS, nevím, jestli ten postoj je zhruba takový, jaký říkal vlk, ale vlk říkal také, že to může být něco, co zlobí Rombertu Ficovi vás ve volbách. No, nevím, či iba to, ale samozřejmě jeho voliči eh, teraz už v značné míře. Miere vytriezveli z nejakého očarenia Trumpa a myslím si, že nie je to pre nich žiaden pozitívny hrdina. teda možno nejaké malé percento sa ešte nájde. Čo sa týka potreby, samozrejme, že Slovensko potrebuje nové energobloky, je jasné, že aj elektromobilitou, aj dátovými centrami, AI my potrebujeme elektrinu. Otázka z nie, či Westinghouse dal najvýhodnejšiu ponuku. V tomto prípade, ja samozřejmě nebudem dávať rigorosné věci, ale způsob, jakým ste to robili vy, že ste dali veřejnou soutěž a že vlastně e, rozoberali jsme to pri Dukovanoch, e, podle, že s najvyšší pravdopadůvodostou tam uh, uh, ten korejský, uh, korejská ponuka byla najlepšia. Uh, Já ja naozaj jakože, s Westinghouse nemám žiadne růžové okuliare, čo sa, čo sa týka nich. Já si myslím, že my to budeme stávat drahšie. Bohužel to, že budeme tu energiu potrebovať, to o tom nejde pochyb, uh, Argumenty, které byly ze slovenskej strany, že KPN, teda tí Korejci, nemají licenčné čo dohodnuté s Westinghousem, může být přiastočně pravda v tom zmysle, že jsem re registroval výhražky Westinghouse'u a, a vlastně nějaké licenčné spory, ale tie jsou tuším nejakým způsobem už vyřešené, takže toto je pre mě jako dostatečně silný argument. Uh, druhá věc je, že... Uh, dnes podpísať zmluvu, která bude brutálným špůsobom pochybňovaná opozíciou a právě s e, Trumpem. no nemyslím si, že toto veľa lidí. Ak půjde do verejnosti, e, informácia v dvoch rovinách. Prvá, že je to strašně předražená věc. Druhá, že Uh, Fico sa bratričkuje s uh, Trumpom, který je naozaj, akože, ani nie neokolonialismus, ale predstavuje nejakého neofeudalizmu, jednoducho bezudný koristník, který cynicky sa snaží ovládať svet. A uh, ja sa naozaj myslím, že, že veľmi veľa Původních fanušikov Trumpa, ktorí byli zároveň aj fanoušikmi Fica, už dneska nie jsou uh, fanušikmi uh, Trumpa. Takže mu to nepridá. Nehovorím, že je to taká več, že na tomto sa bude lámať výsledek volieb, ale rozhodne to je jeden z tých, uh, z tých vecí, která mu, mu nepomůže v popularite. Tak pojďme na maily posluchačů, a je budu tady číst v tom pořadí, tak jak přišli, respektive, když jsme tady zmínili to, co jsme teď říkali, tak ne tady přečtu jednu reakci od paní posluchačky Jany. Zdravím do studia, pan z měl pravdu v relaci na YouTube, byl slova žijící v Kolumbii, není ve Venelezele a rozprával o rozhovore Madura se, portum, se portérem na Nový rok, kde předběhl čas během cesty autem. Venezuela ho pustila do světa, ale nikdo ho nepřebral. Odporučuji Romanovi Michelkovi vyposlechnout si Madurov novoroční projev, kde připustil, že udělá dohodu se severo, severo o povolení těžby a vývozu ropy a z venezuelských ropných polí, takže bylo už zbytečné Madura unášet do USA, jenže ta venezuelská ropa výjde a Miky je velmi draho, protože je třeba vybudovat celou těžení soustavu, což je práce na nějakých 15 let a stála by to odhranět. 54 miliard dolarů. To zase poznamenal jeden mexický analytik s pozdravem Jana. Hmm, tak tohle se vezmu já. Já na zejtřek vydávám e, články k Venezuele. Jeden je e, od Sejmura Hershe, kde popisuje on, jak vidí, vidí tu akci ve Venezuele. A ten druhý, ten jsem našel na jednom velikánském čínském webu, když jsem se toulal internetem, a který, který Konstatuje, že Spojené státy si taky mohly s tou venezuelskou naftou těžce naběhnout, protože ten čínský web tam vypisuje velikost eh, investic do infrastruktury, do té těžební infrastruktury eh, ve Venezuele jako eh, investice ve výši 100 miliard dolarů. A nevím, jestli to je pravda jestli to pravda není, nicméně Seymour Hersh v tom jeho článku tam je konstatováno, že Dick Cheney, což byl viceprezident za Bushem mladšího, tak vytvořil nějaký speciální výbor, kam nominoval šésy ropných společností Spojených států. Ten výbor snad pořád ještě existuje a já bych se divil, že by Donald Trump podnikl tuhle eh, invazi do Venezuely nebo tu akci oproti Venezuele, když by to měl eh, technicky odsouhlasený, nebo jeho lidi technicky odsouhlasený, eh, šéfy těch největších amerických ropných společností, typu Exxon mobile, nebo Chevron. A mimochodem, Roman mluvil o tom, že eh, vybral si tu pasáž Trumpovo projevu, že venezuelská ropa je vlastně americká, tak Trump tady narážel na to, že když se Čáves dostal k moci, tak zrušil všechny kontrakty a těžební smlouvy, které měly americké firmy s venezuelským státem a těžbu ropy. No a Donald Trump k tomu přistoupil tudíž tak, že vlastně ty americké společnosti byly okradeny. Čili Číňaně tvrdí, že to bude stát 100 miliard Spojený státy a úspěch není zaručen. E, Sejmur Hersh tvrdí, že existoval a existuje nějaký strategický výbor, e, kde jsou při americké administrativě, kde jsou šéfové amerických ropných společností. Sejmura Herše bych nepodceňoval, jak dalece je verzírovaný ten velký čínský web, coho se to jmenuje, asi se největší v Číně. Takže tohle to nevím, ale čas nám to ukáže velice rychle. Tak jenom možná doplním zprávu, nevidím ji teda na žádném českým zpravodajském serveru, ale vím o ní, takže... To je následující senát, americký senát a Donaldu Trumpovi a trošku ušedřil políček, možná drobný, hlasoval v polinu 52 k 47 pro schvální rezoluce, která by prezidentovi zakázala podniknout další vojenské akce v ve Venezuele bez souhlasu kongresu. Republikánští senátoři Paul holly Morkovsky, Collins a Jan a toto posledné opatření podpořilo spolu se všemi demokraty. Tak to je samozřejmě pro Donalda Trumpa facka švácká veliká, ten bez debaty. bez debaty. A já ja bych jsem ještě len krátku fakticku dal, že majory Taylor Green, známa kongresmenka, tvrdokritizovala jako odchod od toho izolacionalismu. a Nevím sice prečo, ale abdikovala na svoj, na svoj post kongresmenky a teraz budou, tuším, čtyři doplňovačky, které jsou čtyři posty. Teraz je, tuším, 217, 214 pomer. Takže, takže tá kongresová väčšina je extrémně tenká a ukazuje se, že začíná byť pnutie medzi Maga a starými republikánmi, aj keď... Oni sa ukázali jako krajně oportunistická strana, ale že nejaké také delenie, uh, uh, ono to bolo viackrát, prvýkrát začalo ty party a teraz je vlastně maga a kontra starý původní republikáni. Uh, aj toto může zaměšat kartami v tých midterm volbách. a já si myslím, že toto je začátek konca Trumpa, že, že teda uh, išel do toho, hlava nehlava a nemá ten člověk takmer žiadnu sociálnu inteligenciu a toto sa veľmi skoro prejaví aj na úpadku na republikanskej strany. Jeho obrovským šťastím je, že demokrati nemají nejakú výraznou osvědnost, která by sa dokázala mu postaviť. Teoreticky se zdá, že kalifonský uh, guvernér uh, začíná používat jeho retoriku. So. Hej, a že toto může byť prípadne vyzývačel Vensa, lebo že už víme, že tretíkrát kandidovat nemůže. To už dokonca aj on pochopil, aj keď ch s chvíľami skúšal nejaké, nejaké veci, ale uh, zdá se, že, že teraz už mu někdo vysvětlil, že naozaj uh, na zmenu ústavy ne nemá alebo na nový dodatok. Tak... Tato nočná mora čiastočně zhasne po mytému volbách a definitivně možno keď demokrati vygenerují uh, naozaj důstojného proti kandidáta voči tomu, co Hnutie Maga v rámci republikánské strany uh, představuje. No, vlastně začínal svůj článek tím, že tohle byl jeden z motivů, proč se to stalo také. Motivů či... No, k zásahu. Je tak, Aha. Že to je jako snaha jako si říct, ano, Donald je vlastně ten správný hrázný chlapák. Ale vlastně otázka pro Maga, jako by se dal použít vlastně úplně do duše. Jste stále ještě proti změně režimu a nekonečným intervencím USA v zahraničí? A nebo to platilo jenom tehdy, než to udělal Donald Trump? No, teraz e, ne, jsem čítal také, neprostně jsem myslel, že to je zle napísané, Ako bola někdy Monreová doktrína, tak teraz je do, do, do, Dotreová doktrína, ne, že jako Ne, Čiže já ja si myslím, že keďže uh, Trump je hrubo nezdelaný, že netušil, že bol nejaký prezident Monrova, a čo to znamenalo, ale samozrejme ľudia z jeho okolia to asi vedeli, lebo zase, aj keď sú to oportunisti, niektorí sú aj zdelaní, uh, tak uh, teraz chce uh, zaviesť nejaký nový pojem, ktorý Povie, že toto je jeho oblast záujmov a do toho mu nikto nebude kafrať. No, uvidíme. Monrovová doktrína fungovala, lebo v 20. rokov 19. storočia získavali tie španělské kolónie nezávislost. A on jasně povedal, že Európa do toho nemá čo zasahovať. Já ja verím a dúfam, že, že ten Trumpov pokus něco také urobit skončí jako karikatura, alebo keď neskončí, tak je to velmi smutné pro celý ostatný svět. No, Monrovová Monrovo doktrína začala, byla sice vyhlášena někdy kolem roku 1820, nicméně začala fungovat A za prezidentství Theodora Roosevelta, jo, protože do té doby Spojené státy byly vojensky eh, nedostatečně vybavený proti velkým evropským mocnostem, byly, byly eh, rovnocený Španělsku Tomu, ale nebyly rovnocený ani Británie, ani Francie, ani, ani Německu. Takže, eh, takže až za Theodora Roosevelta to začalo fungovat. A ten název Donorova doktrína, tak to vynual sám Trump. Ano. No, ono, ono to bylo. Já jsem si teraz trošku více naštudoval Monrova doktrína. Monrova doktrína bylo reakce na Španělsko, aby nezasahovala, nechala. nechala ty svoje bývalé kolonie samostatnému vývoju. A ono to fungovalo. Uh, jednoducho uh, Bolivia, Kolumbia, uh, Argentína, Peru, všetky ty štáty uh, získali samostatnost a španielská koruna ich uh, znova nekolonizovala. A jasné, Spojené štáty mali vtedy asi 10 milionů bývateľů. Ale napřík tomu uh, takto deklarovaná ten, ten, snaha, že Európa... Uh, nepchajte prsty alebo rypak do, do, do Ameriky do, do, do, a Južnej Ameriky. To fungovalo uh, jednoducho. Uh, Rekonokolonizácie, teda znova obnovenie koloniálnej vlády už nenastalo. Uh, tie 20. roky 19. storočia znamenali emancipáciu latinsko-amerických štátov od Španielska a jako uh, keby nastavení novej kreolskej kultury a, a v podstate uh, uh, Južná Amerika začala být nezávislá od Španelské. Takže v tomto, v tomto zmysle to fungovalo už v tom 19. století tak jeden kritický a, dotaz od poslukače Jara. Zdravím, proč se tu bavíte o Venezuele v trikoloře? Jenom Venezuela už patří Česku nebo Slovensku, jinak co se týká Trumpa, hned po zvolení jsem o něm mluvil, že je to americký matovič, proto jsem nechápal ty oslavy v koalici s jeho zvolení. Jaro. Já len krátku, já jsem nikdy netrpel nějakými sympatiemi k této osobě, či už v prvom alebo v druhém období a uh, Nazvíme to, že po Senelovi Bidenovi se zdalo, že je tu nějaký náznak politického realizmu alebo real politiky, která je možná cynická, ale vede k nějakým neideologickým výsledkům. Takže uh, chvíli se zdalo, že dává do politiky nějaký realistický provok, ale ukázalo se, že jeho osobnostné nastavenie uh, ho zničí, respektive je velmi nebezpečná. Ano. Matovič mohl zlikvidovat Slovensko, on může, bohužel jeho dosah, jeho destrukce je podstatně větší jako Matoviča. To je, to je ten zásadní problém. Jakou ty jsi chtěl? Určitě? Tak ani ne. Prostě takhle to byla ta relace dneska nastavená. Ono, dost těžko se vůbec, e, to je určeno posluchači, Dost těžko se vůbec dneska e, nějaký politický relaci bez toho, aniž by se člověk zmínil o Venezuele, aniž by se zmínil o Donaldu Trumpovi. Já, se, já jsem ten, který se snažil vždycky trikoloru tržet u domácích témat, ale jestliže tentokrát kolegové přišli s tím, že ta Venezuela, že by se o ní mělo taky chvíli povídat, tak jsem řekl ano, přesto jsem mi upozornil na to, že včera Včera teda tomu byla věnovaná mimořádná hodina vlka, ale nedivím se tomu. Znova opakuju, zažil jsem kubánskou krizi, zažil jsem berlínskou krizi a nikdy jsem se tak nedal, jako se bojím teď. Tak já ti budu hned věnovat další mail od posluchače Pavel Dvořovský z Losin. Dobrý večer, pane vlk Chtěl vysvětlit taky to s naším hradním Pepou. Bohužel nás, kteří zažili rok 68 a normalizaci už je v národě tak asi jenom jedna třetina a tím mladí mají již indoktrinovaný mozky ve vzdělávacím systému a vzdělovacích prostředků. Pro ně je Petr Pavel Hrdina, O malého macinky jsem nic neočekával, ale svými výroky nahradí Foltína. Že svými výroky nahradí Foltína, to jsem to mě překvapil a také přispěji do dnešních úvak. S Madurem to jinak dopadnout nemohlo. Udělal to, co se dám Husajn a Muammar Kadáfi a to znamená opouštěl petrodolar. Má vize, vše je domluveno a předem připraveno. A Rus spolkne část Ukrajiny, Čína. Chajvan a Donald Gronsko. Opomenuli, jsme, oponul, opem, opomenuli jste totiž, že amíci mají v, s jednotlivými evropskými státy, včetně Česka individuální vojenské smlouvy. Odlásí se z NATO a schlamsne Gronsko a všichni ti evropští hrdinové stánou ocas a bude by malováno. Zdraví vás posluchač Pavel Dvorský z no, Souhlasím s tím, zdravím Pavla do velkých Losin. Souhlasím s tím, že evropští papáši stáhnou ocaz a bude vymalováno. To je jejich trvalá vlastnost. Ale jinak, že by bylo domluveno, tak domluveno není vůbec nic. Rusko bylo podnížený. Čína byla podnížená. Trump chce schlamsnout Gronsko, ale to neznamená, že umožní Číně schlamstnout Tajvan. Kdyby to totiž udělal, tak by se Čína dostala k výrobním zařízením SCMS, Eh, což je Taiwan Semiconductors -kondu, semi eh, a eh, to je světový lídr, pokud jde o, o výrobu čipů. A v momentě, kdyby se Čína zmocnila této firmy, tak veškerý náskok západu v mikroelektronice mikro končí a Čína se stane světovým lídrem, takže nic takového Spojené státy nepřipustí. No a na Rusko koukají jako na druhořadou velmoc. A regionální velmoc již nechtějí dovolit vzestup. A podle toho, podle toho jedna, jednají. Čili domluveno není vůbec nic a Donald Trump se bude užívat tu pozici, kterou má. Romana, chceš tomu? Ne, to už, myslím, bylo by jasné povedané. Dobrá, tak já ještě se u tobě, Romana zastavím, respektive musím zastavit na té slovenské politické scéně, protože když jsou. Ty různé politické strany, tak to jsem si jako nemohl vidět, že a tady přečtu nějaké jejich hodnotící soudy, aby jsme si to taky komentovali, protože na ně jsme se nějakým způsobem ani nedostali. Tak jedna nejmenovaná opoziční strana, zkláněna, jestli poznáte Kera, tak si dala status, který následovně: Pokřivený ficů svět. Nejprve si stěžuje na rozvoj světeho pořádku, no Trumpovi a Putinovi se vtírá, i když ho mají zcela na hábku. Za druhé, potom si kopne do Evropské unie, z které tahá jenom miliardy a přitom jediní s ní mají ještě trpělivost. Jeden. A pak je druhý, který je docela zajímavější a sofistikovanější. A to vám musím přečíst, i když je to trošku delší. Bez toho, že bychom chtěli obhajovat konání Spojených států, pozorněme, že americký zásah byl operací speciálních jednotek, která mířila na přesně vybraný cíl. Na rozdíl od agrese Ruské federace proti Ukrajině, útok USA neznamená anexi či odtrhnutí žádné části venezuelského území. Hnutí chce, aby Evropská unie požadovala další nezasahování USA do dalšího dění v ve Venezuele a jsme přesvědčeni, že Evropskou unii neuznaný venezuelský prezident Maduro a jeho spolupracovníci patří před Mezinárodní trestní soud. Madurov režim dlouhodobě využívá zločinecké praktiky svých spojenců Ruska a Běloruska a ze zločineckého pašování narkotik a z nelegální migrace si udělal strategickou zbraní proti USA. Jeho zatknutí však mělo proběhnout v souladu s mezinárodním právem. Je tež potřebné připomenout, že neuznaný prezident Maduro dostal do USA několik výzev na řešení situace, které ignoroval. A chceme, aby EU a USA pomohli ukončit nesmírné utrpení Venezuely a jejich občanů to k bezpečnosti na americkém kontinentu, stejně tak i v širším geopolitickém kontextu. Nice. No, nevím... Okay. To druhé se mi zdá, že PSK, prvé nevím, Sáska, ale to iba středám, jakože, tak no. e, dalo se to čekat. No. Ani jedno. Já bych, se sadil, já bych se sadil u toho druhého, pokud je to z českého prostředí. Slovenského. Slovenského. Tak to nevím. Tak to nevím. To, to nevím. ADH? Mm -hmm. No. Hej, to, to vím, že Lexman dala nějaké takéto informace. A samozřejmě cituje se vo že Maduro nikomu nebude chýbať. E, jako, tak by som povedal. Žiadna politická strana vrátane opozičních e, nenachádza způsob, e, jako toto adorovať alebo nejak vítať. To znamená, že e, sami boli nejakým spůsobom zaskočené a toto jsou neodspravedlnitelné a neodvodnitelné záležitosti e, ale samozřejmě ten klasický narrativ tam je, jsou tam některé absurdné veci popírající realitu, že Maduro a jeho garnitura no tak jeho garnitura ďalej funguje a teda vraj bude spolupracovať za Spojenými štátmi respektive s Trumpovou administratívou, čo pokladám za, za problematické. Myslím si, že neví ako to uchopiť. Opozícia neví ako to uchopiť. Európska únia neví ako to uchopiť. Rusko neví ako to uchopiť. Trump urobil to, čo sa v medzinárnej politike volá, že fedakompli, postavil partnerov predhotovou vec. A tí nevedia, nevedia veľmi, ako zareagovať, protože pokiaľ by uh, vyjadrili sa veľmi príkro, tak jsou směšní, protože neexistuje guráž s tím niečo vojenský alebo politicky urobiť. Uh, na druhej strane podporovať to je takisto nepriateľné, čiže ano, teraz ide o to, že či, či v v tomto uh, pochode bude pokračovať Grónskom a to už bude vážný problém a to naozaj v podstate dneska znamená, že Grónsko znamená rozpad NATO. Alebo, alebo teda sa nejakým spôsobom pretlčíme do mitan volieb a tam sa zmenia pomery a mocenská základňa a báza Trumpa. Jakože veľmi neradostné rozhodovanie, alebo velmi problematické rozhodování, je pre, uh, aj, pre, aj pre tzv. spojencov Spojených štátov. Tak velko chceš tomu? Ne, ne, za úděl. no, uh, Romane, Juraj Blanár dnes podpořil Dánsko? Ano, zaregistroval jsem, však čakalo se to, čo iné by mal robiť, ale uh, jakože... <laughs> Ale taky, podporuje vás, ale <laughs> jako, nic od nás Však, hej, ako, poviem, že pro stromovky, tak má to asi taký, takú váhu, alebo taký význam, no, tak akože, uh, keby podporil Trumpa, bolo by to veľmi prekvapujúce, ale je to len nejaké, nazváme to, že prázdné gesto. Nic víc nemáme čekat. No, ano, Evropa je nedvížná, Evropa je slabá, Evropa je už až směšná. Evropa uh, nie je žiaden silný mocenský hráč na svetovej uh, uh, šachovnici. Uh, ako správně povedal, uh, vl... Rusko je regionální voľmoc, uh, oslabená a tiež a ešte teraz aj ponížená. Európa je ekonomicky neprovnateľně silnější, ale vojensky a politicky je slabá. Jednoducho uh, tým pádom je skôr pozorovatel a maximálně komentátor jako aktivní hráč. A otázka je, či je schopná sa z toho poučiť a či je vůjda něčo robiť proti tomu. Čo může byť ale dvojsečné. Akože veľmi silná Evropa, která nebude akceptovat výhrady svojich částí, lebo však to je konfederačný model, alebo je to nadštátné nejaké združenie. Evropa by teoreticky mohla byť kompaktnejšia, silnější, vplyvnějšia, ak by se federalizovala, ale nevím, či právě toto chcem. Čiže to je zase velký, velký problém. Evropa je ekonomický obor, ale politicky trpaslík a vojenský. No to je to, o čem mluvil Mikuláš Zurinda a to je vlastně vlku toho, o čem jsme se bavili i včera, ale úplně nedohráli téma v tom smyslu, že je tohle vlastně další jako impuls a mnozí tak berou, že má tedy zaprvé posilovat vojenský aspekt Evropské unie, mluví se o společné armádě, co nejrychleji, zjednodušení, spojení, federalizace. <kly> tohle je cesta. Nebo odpověď, to... přesně řečeno, možná bylo lepší slovo. Byla by kdyby, a teďko, teďko bych měl dlouhý referát na tom, proč to nejde. Ale já to zkrátím. Jak chceš mít v Evropě vojenskou mocnost, když si se vymyslel Green Deal, a ten Green Deal v podstatě zav, likvidaci totální likvidaci veškerého těžkého průmyslu, nemyslím tím jenom ocelářství nebo, nebo dejme tomu metalurgii železných kovů, všech možných kovů, to už dneska pomálu neexistuje jo, V Evropě tahle výroba ale je to, je to i záležitost těžký chemie, takže nemáš dostatek, dostatek střelný bavlny například, aby si, aby si vyráběl dělo střelecké granáty. Jak chceš stavět tanky, když k tomu nemáš ocel? Jak chceš dělat pokročilý zbraně? Dostatečné množství. Když nemáš eh, eh, průmysl neželezných kovů eh, Prostě eh, provozy, které tě odlejvají mětě a dělají měděný profily, lidníkový profily. Já nevím, toto to všechno se v Evropě vymizelo. My jsme se umanuli na ekonomiku služeb. Prodejem coca coly žádný tank nepostavíš. A eh, ekologický lidmi limitama, jakože budeme mít nulový emise, tak taky žádní tanky ale letadla nevyrobíš. Jo tak to nejde, to, to, to prostě je proti. Mluv. My jsme se manevrovali do nějaké pozice a ty jsi říkal, že Evropa, nebo Roman říkal, že Evropa je, je, je silovej trpaslík, ale ekonomický obr. Ne, Evropa už není ekonomický obr. Evropa je, je představuje nějakou veličinu, ještě pořád, ale Evropa míří do skanzenu. Evropa se bude podobat Španělsku po tom, když Filip II vyházel veškerý poklady z Ameriky na stavbu Eskorialu. Takže Španělskou najednou se ze světový velmoci probudilo zpátky ve středověku, kdy celkem nic neznamenalo. A to je osud Evropy. My se stáváme kanzenem hospodářsky. Ty data jsou naprosto jednoznační A čili velice brzo přestaneme být mocností druhého řádu ekonomicky. A bohenský nejsme. A, a já jsem zvědavý, co to bude. Já stihnu umřít včas, jo. A moje generace. Ale pánové, vy to ještě zažijete, ten skanzen. A já jsem zvědavý, jak se teda, a jak se s tím vyrovnáte, to bude zatracená všich ta pro vás. O vašich dětech a mojich mnoučatech teda ani nemluvě nevím, co z toho bude. Taková, no, Romane, poslední reakce asi? Času. No, asi nič dobré, takže já ja tiež nejsem nejak optimisticky naladený. Uh, vidím přesně to, ako Evropa úplně zhlúplo uh, stráca svoje, svoje pozície, takže neteší na to. A ano, povím to inak, troma metaforami od 20 rokov Amerika bude supermarketom světa, Evropa bude muzeum světa a Ázia alebo Čína bude dílnou světa a aj technologickým lídrom. Takže posun moci alebo presun těžíc alebo fokusů je už dneska viditeľný a nejak zvláště nečešit. Máme 22-30 vlků, tak dvojitáších dá no, tak za sebou a se na svému konci. Tak chtěl bych ti poděkovat za účast dnešní trikoloře. Samozřejmě máš slovo. No, nemáš za co. Já se skláním před tebou, teda osobně nebudu říkat proč, ale skláním se před tebou a tvým výkonem. No, děkuju ti, že jsi vlastně tu relaci dneska umožnil a Samozřejmě děku Romanovi, jako vždycky bezvadný, blízko do kotelny a všem přeju pěkný zbytek, pěkný zbytek večera. A um, jo, zase se uvidíme za 14 dní. Dobrou noc. Tak, Roman. Samozřejmě děkuji Vulkovi, že přišel do této relácie. a samozřejmě některé věci osvětlil a dovysvětlil, a hlavně teda ten mezinárodní rozmer, No a takisto držím mu palce, aby zdravotně byl fit o 14 dní a zřejmě bude znova zajímavá debata, nejde pochyb o tom, že bude o čem. Tak, vážím poslukači, to byl vlk, zakladatel a provozatel portálu Kosa česká část, který se s námi a loučí. A, takže děkuji ještě jednou vlkovi za účast dnešní relace a těším se opět za dva týdny, že se uslyšíme. Naším hostem zůstává Roman Michalko, my tedy jenom hned dojedeme maily, které nám tady zůstaly a já, Romana, že se slyšíme vlastně po měsíci, tak asi tak nějaké věci bych se ho zeptal, hlavně na něco, co asi bude velmi důležité třeba příští týden. takže vlastně hned kontinuálně a to tedy naposledy. A vás vážím poslukačem vyzývám, pokud byste chtěli Romana zeptat, e-mailová adresa studio zavěná případně velmi rychle pošlete svoji otázku a tísty nám ještě přečíst. A případně pokud by ještě někdo zavolal 04838101 telefonní linka, která je samozřejmě také k dispozici. No, uh, Romane, tak musím se zeptat, ať uděláme jakože úplnou odbočku a takový úplně ostrý střih. Uh, příští týden máte na Slovensku velké výročí, které se týká uh, Ludovita Štura, jde film do uh, Keino. velká věc a uh, samozřejmě, myslím si, že i pro tebe, tak uh, o filmu asi se tady budeme bavit případně až za dva týdny, až předpokládám, že ty budeš jeden z prvních, který ho no. uvidí, nebo Myslím si, že samozřejmě osoba režisérky vzpůzuje otázky, ale nepředpokládám, že by si o filmu nevěděl vůbec nic, tak pojďme to vzít rozděleně v film. Tvoje očekávání dopředu, ať se potom můžeme za ty dva týdny skoncentrovat. A, a, a, a druhá věc je vlastně nějaké oficiálnosti s tím spojené. Co by, kam bys třeba slova ty pozval, pokud to je pro něco zdůležitého? No, Jednoznačně treba že že Uh, mám pozvánku alebo vstupenku na premiéru toho filmu, takže budem tam. Uh, informácie o tom, že, aký je scénár a některé otázniky. teda uh, zdá se, že jsou v poriadku, že, že audiovizuální fond, který byl koproducentom, tak si dal pozor, aby naozaj tam neboli nejaké demelovské excesy. Uh, Viděl jsem trailer tak ten se zdá být celkom v poriadku. Zřejmé herecké výkony, ale je extrémne ošemetné robiť recenziu filmu, predtým neživý člověk viděl, takže... Očekávání, ten. Moje očekávání jsou také, že scénář je v zásadě v poriadku. Ono je to teraz také troška a nie že problematické, ale nedávno STVRka dala mm, seriál Plev za Bob v šturovci který byl pedielný a teda na podstatně větší ploše jako je celovečerák sa řešila teda zastoužturovou. Já ja jsem ho pozeral. Už druhýkrát, alebo tretí, jako bolo to také, že druhé čítanie, druhé pozeranie. Na svoju dobu bol veľmi dobře spracovaný, dobře osadený, dobré herecké výkony. Čiže toto bude možno také, také, také pozrete určitě obsahovo, z definície nemůže dať viac, ako ten seriál, takže bude to tam muset být nějak zústené, ale očekávám kvalitnou remeselnou práci, co se týká režie a verím, že se bude pridržet historických pramenů a že žádné nějaké divoké autorské fikce tam nebudou. To teda velmi a doufám, že tak to bude. Poznám sa se s lidmi z audiovizuálního fondu. Velmi, velmi by som povedal dbali na to, aby ten scénář byl v pořádku pokiaľ sa pri natáčení neodchýlilo od scénára a nevznikly žiadne nejaké excesy, tak by to malo byť v poriadku a uh, měl by to byť zajímavý film. Verím, že bude, teda uh, hovorím. Ale nič viac už povedať nemůžem, lebo neviděl jsem to, trailer byl v poriadku. Ani a takže potom byl uh, Tak uh, už počkám do toho pondělka to už naozaj nie je ďaleko. Tak, no a co se týká oslav a podobných věcí s tím spojených mimo filmů? Samozřejmě, že také to budou nějaké věci, vydou nějaké knihy, uh, kladenie vencova, a tak ďalej. Já si myslím, že zásadné, jakože největší dopad alebo impact má, má takýto film, který uh, spropaguje tak, jako, no, povedzme, že to bylo problematický film, ale určitě uh, to, že Duchon do Kín, tak uh, vzniklo Redic, jeho platný cd Uh, knihy vyšly o a tak ďalej, vznikl taký veľký hype okolo toho, takisto okolo Nepelu, čiže uh, najviac se připomení uh, výrazná osobnost nejakým dobre promovaným a dobre natočeným filmom. Uh, v prípade Duchoňa to bolo kontroverzné a problematické, v prípade Nepelu to bolo také... Těž troška, že jeden výsek a no, dalo by sa něco tomu filmu vy, vytknúť. Verím a dúfam, že v prípade šturát tých výtok nebude veľa. Tak. Pod, druhá věc, kterou bych rád zmínil a to jsem zaznamenal, že jsi byl citován a to je to úplně jiné téma, ale a ty si někde se zmínil nebo vyjádřil, že při příštích volbách na kandidáce už nebudou žádný legionáři, tak jsem to pochopil? To je váš cíl no, plán? Já jsem dneska mal Ano, a vznikla taká pohárka, v bu, ta bůrka v pohári vody a je to Faktory, který viackrát bol na stranických forách prepieraný a aj deklarovaný. Ide o to, že určite se nebude skladať kandidátka tak, jako bolo eh, minulé, že teda lidé, kteří neboli preverení známi a mali nejaké svoje silné ega a neboli schopní eh, to, čo je nevyhnutné, lebo však politika je kolektívny šport. Ak chce někdo mať nějakou vahu, tak musí v zásadných veciach držať spolu a byť vypočítateľný. Takže v podstate kandidátka v tohto ročných alebo v roku 23 v těch voľbách bola uh, vlastně skladaná to, ako keby troma subjektami, alebo teda ľuďmi z troch subjektov, ktorí mali primárnu lojalitu k tomu subjektu až sekundárnu GSNS a to sa ukázalo ako veľmi nešťastné, znamenalo to stratu rezortu a oslabenie poslenského klubu, takže model, že ľudia z národnej koalície, život, národná strana a patriotov to už není vůra i s takouto cestou, a plus tam boli akože, nezávislé osobnosti, v podstate 2 uh, plus, uh, ten třetí nejistý, uh, takto stali, čiže Šimkovičova ja A čiastočný kotlár, aj když kotlár nešel jako osobnost, ale šel kvůli národní koalici, ale to už je nějaký detail. Uh, toto nebude jakože cesta po, po zlej zkušenosti. V zásadě uh, ľudia z kandidátky buď dostali, alebo dostanou ponuku vstupy do SNSky. Nie je vylúčené, že sa draftují nejaké výrazné osobnosti, ale nie je spojené s nejakou stranickou štruktúrou inou a že ak vstupia do SNS, tak půjdou na kandidátku a mala by to byť uh, uh, kandidátka preverených ľudí, ktorí budú už aj v stranickom tričku. Nie v tom zmysle, že nikto mimo SNS nemá šancu ísť na kandidátku, může ísť, ale nebude to štatutár iného subjektu, alebo inej strany, alebo ten, ktorý má primárnu identitu inú než SNS. Takže to, toto tým bolo povedané. No a eh uh... Maštarba. Nie napadá prvním. Tomáš Taraba dostane možnost ústupit do SNS, alebo aj sám to deklaroval. Bude to dohoda medzi Dankom a ním, či je uh, schopný a ochotný přijat nejaké podmienky a identifikovať sa primárně jako, jako člán SNS. Ak toto verejne zadeklaruje a bude to důvoryhodné, tak nevidím dôvod, proč by nedostal možnost vstoupit. Já ja jsem teda bol původně informovaný, že všetci to dostali. Možná to nebolo úplně tak, ale viem o tom, že viacerí dostali Uh, ti, kteří jsou na kandidátke, uh, někteří, teda s výjimkou mňa, uh, mali nejaké možno špekulácie, že či nebude někde lepší aj Indie možno. A teraz se ukazuje, že asi veľmi ne, tak možná, že si to ešte rozmyslia. Každopádně, jak budu chcet ísť na kandidátku, tak uh, uh, už uh, len v, teda v pod podmienkou, že vstupí aj do strany. Dobře, tak otázka, milová od Luba, posluchače, dobrý večer, rád bych se zeptal pana Michelka, jestli on nebo SNS má nějaké informace o tom, co se děje na ministerstvu sportu a na ministerstvu míry, prítom jde o řádné divočiny, ministerstvo sportu neřídí Huliak, ale advokát Miškovič z Česmatoviče, plus x dalších pofiderních lidí, různé předražené zakázky, personální obsazení a další habaďury. Jste si o tom vědomí a co s tím hodláte dělat případně s pozdravem Lubu? Máme množstvo informácií aj od ľudí, kteří byli někdy veľmi blízky Huliakovi a odišli. Jeho dvaja podpredsedové mali velký rozhovor v, deň, v hlavných správách. O působení pana Miškoviča sa robia veľké legendy a veľmi sa nám to nepáčí, ale samozřejmě tento rezort už nejakým způsobem nekontrolujeme. Je to páka alebo je to zodpovednosť toho, kto ho urobil teda premiéra. Myslím, že premiér tieto informácie vie a troška ma aj prekvapuje, že Huliak ešte nebola iniciatíva na jeho odvolání. Uh, takže každý si píše svoj osud uh, a ja by som podlel, že nevylučujem tu možno, že skôr alebo neskôr sa budú aj média hlavného průdu prepierať jeho veci. A uh, uh, a keď se skončí táto vláda, bohvětší ho v úvodzovkách kamaráti typu Hamrana a Náďa nepojdu mu aj po krku. A pokiaľ uh, tam sa robia některé nekalosti, uh, je možné, že ho to dobehne. Takže ja som, sa čudujem aj některým ľuďom, kteří se dostanou do exekutívnych funkcií a mají také tie lákanie robiť nějaké divočiny, lebo viděli, k čemu to vede a čo im to může stať, takže každý si píše svoj osud, ale dnes nesme v stave stiahnuť Holiaka jako ministra, lebo nie je náš nominant a nemáme žiadne páky na personálné zabezpečení alebo obsadenie tohto rezortu. Máme nejaké informácie, aj verejné, aj neverejné. Má ich, já myslím, aj ako špičky koalície, ale samozřejmě je to teraz dilema. Je velmi ťažké uh, urobiť poriadok alebo nejakým způsobem uh, s člověkem, který jasně ukázal, že v prípade, ak by se dostal do parlamentu, miera jeho lojality voči tejto této koalice byla extrémně problematická, čiže, čiže sám si musí uh, vyhodnotiť, či mu uh, netra případné netransparentné konanie je mu nevýmstí v budoucnosti. To je, to je jediné, co se k tomu dá povedať. A jediná, je ještě jedna rychlá technická k tomu a teď na té lednové skluzy už budou ty odvolávačky, nebo no. to opět přesuneme. To je otázka, já nevím. Já ja, jež ja, ja nevím, lebo to všetko záleží aj o to, ako se bude opozícia správať. Pokiaľ pri rokovacom poriadku bude 6-7 denová obstrukcia, tak, tak asi zase nebude čas. Můžem podat to, čo jsem hovoril pre viaceré média. Aj SNS, aj Hlas chce za to mať to už skrku, chce nejaké možno tri dny v podstate nechať na, na spojenú rozpravu o všetkých odvolávaných ministroch. Nebojíme se výsledku, je to nepříjemnost, kterou musíme nejakým spôsobom absolvovať. A nevidím nejaký veľký zmysel do nekonečna to odkladať, ale samozřejmě musí tam byť aj dohoda so smerom. Smer z nejakého, pre mě až iracionálného důvodu, nechce jít do toho. Uh, chápem to, že jsou že prioritné iné veci, čiže my si na začátku schôdze zadefinujeme, které zákony musí prejsť, kterých potřebujeme prijať to už jsou pre, na prvom mieste jsou SLKčka, skráten legislatívne konání a sú jsou vládné návry zákonů, zákony, které musí byť prijaté k nejakému termínu, e, účinnosti, lebo sa s nimi ráta v rozpočtovu a jinak, a potom samozrejme může prísť e, rad odvolávačka, alebo, alebo poslanecké návrhy zákonov. A já ja nevím, ako sa bude vyvíjať schôdza. Pokiaľ opozícia pochopí, že nič obštrukciou nezíská, tak je celkem možné, že na tej další schůdzi to už bude prejednané, ale pokud naozaj by zase išli do 5-6 obstrukcie, tak se obávám, že zase sa to odsuně. Takže je to aj do jisté míry na ní. Tak, um, mail, který přišel, tam jeden z prvních, ale vlastně se týka úplně jiných uh, věcí, než které jsme řešili celou relaci, ale otázky jsou to určitě zajímavé, protože konzolidace vstoupila v platnost a běžný život Slováka jak jsem koukal na různé průzkumy, neočekávají žádné zázraky, spíše naopak, tak to vlastně tyhle otázky reflektují jeho, jejich, jejich autorem, které teď budu číst, bude a je posluchač, který se podepsal jako Ivan. Takže dobrý večer, posílám pane Michalko otázky a, a připravím se k posluchačům Slobodného vysvětláča s přáním všech uh, Pěkný večer. Rád bych se vám položil několik otázek, které se týkají běžného života lidí na Slovensku. Za prvé, sociální a dodové zatížení důchodci a živnostníci často platí vysoké odvody a daně, přičemž si nedokáží uplatnit nezdanitelnou část a k tomu doplatky dosahují i 600 euro ročně. Jak se na tyto pr problémy díváte a co by podle vás mohlo zlepšit situaci těchto lidí? No, dneska jsem byl uh, v rozhovoru s panem Hajkom, ekonomickým expertem KDH. Uh, Chci podat, že v konsolidáršnom paliku bohužel hlava nehlava, respektive pod obrovským tlakom sa prijali i niektoré iracionality, ktoré meníme. My sme verejne povedali, že aj sme to v zásade predjednali a dojednali a možno aj vyjednali, že živnostníci, ktorí platia odvody a majú príjem do 10 tisíc a majú TPP, čko, trvalý pracovný pomer, ich budú oslobodení. Je absurdné, aby z takýchto nízkych príjmov platili ešte odvody, pokiaľ mají zabezpečené z iných zdrojov dôchodkové zabezpečenie. Nechápem teraz celkom, že je nezdanitelná čas, alebo čo? Mal som tam takú absurdnu debatu, že že když někdo získa z podnikatelské činnosti 200 eur měsíčně a že 130 má odvod, no to je úplně absurdné. Ak někdo má tovary a služby, které mu vygenerují 200 eur, tak nech nejde do podnikání, ale nech se zaměstná. Jednoducho to nemá význam. Štát přece nemůže garantovat každému, kdo chce rozhodně podnikat, že bude úspěšný v podnikání. Když to neví, nech to nerobí. To znamená, nech podnikají naozaj lidé, kteří mají dostatečně zajímavý zámer a kvalitné služby alebo tovar. A v tom prípade to, to má zmysel. My jsme naozaj obhajcovia a uh, živnostníkov stále jsme zaviedli veľmi nízku 10% daň. E, obrovské odpočítateľné položky naozaj jsou e, vysoko zvýhodnění v mnohých veciach, a, ale jediné, čo chceme, je, aby platili si odvody aspoň v takej výške, aby dosiahli na najnižší dôchodok, protože jinak je to choré. A e, ľudia, kteří 40 rokov jsou živnostníci, nemôžu fungovať ale na sociálnych dávkách, musí dosiahnuť aspoň na najnižší dôchodok. Tuším, že u vás je to dafinované jakých 25 alebo 23% priemernej mzdy, no minimálně na také úrovni by mal byť aj u nás najnižší dôchodov. tento inštitút chceme, a chceme ale, aby neboli či jedni systému, ale by si v čase aktívneho života odvádzali do, do poistenia. Chcem zase zdôrazniť, že odvody to nie je to, že štát, FICO, nevím, kto si privlastní tieto peniaze a prehajdáka, to je štandardný poistný systém na udalosti, které sa s najväčšího právňového stánu, to znamená buď člověk ochorie a zdravotné poistenie půjde na jeho liečbu, alebo teda keď sa dožije dôchodkového veku, čo teda takmer každý, kto, kto si platí, predpoklada a väčšina ľudí to aj dožije, čiže to je predvídateľná udalosť no tak aby si nasporil dostatočně na to mal aký taký důstojný život čiže v tomto zmysle tam nie je o čem, jednoducho to nie sú peniaze, které si privlastní štát to je štandardný poistný systém a ja strikne odmietam také bludy že no dobré, ale ty živnostníci oni nech žijí s tým, že nebudu mať žiadne dôchodky a že, ja neviem si zabezpečia príjem investičnými bytmi alebo ja neviem čím, alebo tretím pilierom no nie Ukazuje se, že velmi málo živnostníkov má třetí pilier, že má nejaké investičné sporenie, že má nejak diverzifikované investičné portfolio a si odklada inde, ešte nejak v akciách alebo v čom na, na dôchodok. Ľudia nemůžeme že budou extrémně zodpovědní, tak musíme ich v úvodzovkách v dobrom prinútiť, aby si odkladali nějakou sumu. My jsme akurát zvýšili ten odvod na 60% priemernej mzdy, čo je nejnižší mzda. A uh, pokiaľ si budú z toho dávať, tak to pre boha nie, že ich odkradáme, to je to, že keď někdo 30-40 rokov živnost ničí, tak bude mať potom nejaký uh, skromný, ale predsa len istý dôchodok. Takže v tomto zmysle my jsme vždy za... za uh, Podporu, my jsme zabezpečili, že živnostníci do 100 tisíc nebudou mať transakční dáň od 1. januára už, už neplatia a samozřejmě vždycky jsme vždycky otvorení jako myslím si, že jediná strana koalície vážne se zaoberať i ich požiadavkami a ich presadzovať. Vůbec to nebolo ráhké, keď jsme išli s transakčnou danou, tak Kamenický sa, sa odul a bol ješitný. Fic ho podržal jako svojho stranického kolegu a veľmi ťažko sa, sa vlastně presadzovalo redukcia transakčné dané. Nakonec sa nám to podarilo, aj keď jsme byli za rozbíjačov a nevím čo všetko, ale nekedy treba byť aj, aj asertívny. Čiže nikdo v koalícii viac neboje za živnostníkov, ako je nás. Tak druhá otázka, která se týká větrných elektráren. V mnoha obcích se potají, podpisují smlouvy o výstavbě větrných elektráren bez reálného souhlasu obyvatel. Jak hodnotíte tuhle praxi a co by se mělo změnit, aby občané měli jasný přehled o možnost a možnost se k tomu vyjádřit? No, myslím, že ministr životního prostředí je viackrát a veřejně povedal, že IMŽP uh, a odbor životního prostředí dávají k tomu stanoviska, pokud obce samozprávy jsou proti tomu tak ministerstvo životného prostředí v žiadnom prípade to nebude podporovat. Sú různé projekty, ale myslím si, že nemají žiadnu podporu zo strany vlády a myslím si, že absolutná väčšina veterných parkov, hlavně tie, kde občania jsou proti, sa jednoducho realizovať nebudou. A poslední otázka od Ivana. Voda a kanalizace. Poznám obce, kde deset desetiletě ani není zabezpečená kvalitní pitná voda a kanalizace, přičemž místní vedení má úplně jiné priority. Jak byste navrhli řešit takovéto dlouhodobé problémy s infrastrukturou? Děkuji předem za odpovědi a příjemný večer všem posluchačům. Když přišel Tomáš Taraba na životné prostředí, tak strašně veľa všelijekých hloupostí, všelijekých pseudo-ochránárov granty zrušil a podal, že základná vec je odkanalizovanie Slovenska, e, vytvára různé výzvy e, a minimálně orava jakože masivně do toho investuje, tam si treba uvedomiť jednu vec, že iniciatíva musí výsť za samozpráv. to znamená, že Tí starostovia obci musia prísť s iniciativou zažiadať si ogran na vytvorenie projektové dokumentácie a potom aj na kanalizáciu na čističky odpadových vod samozrejme, že je tam nejaké spolufinancovanie samozrejme, že si musia nejakým spôsobom vyjednať aj nejaký úver v banke na spolufinancovanie nejaký často stojí nie všetky malé obce mají dostatočné kvalifikované vedenie Uh, nedá se to tak, že tieto veci robí ministerstvo. Ministerstvo uh, dává virofond a dává fondy uh, na základe, kterých si môžu obce žiadať. A samozřejmě ideálně, keď nejaká celá dolina sa odkanalizuje, že je jedna obec, áno, druhá nie. Takže toto je, je totálna priorita. Nikdy sa masívnejšie nerobila kanalizácia, jako se robí za tohto volebného obdobia. Ale hovorím pokiaľ je někde pasívny starosta a pokiaľ to není pre něho priorita, pokiaľ si myslí, že žumpy stačí na to a kanalizáciu nechce a aj jeho voliči to od neho nepožadují, no tak sa to nedá, ale hovorím, nikdy sa viac peniaze do odkanalizácie alebo do kanalizácie nedávali ako teraz. I ľudia zo samozprávu správu keď jsou k čomu, tak samozřejmě mali by žádat dotace a jít do těchto projektů. Tak Roman, uteklo to dneska velmi rychle, jsme vlastně na konci, protože tohle byl poslední e mail, možná i návod pro paní Editu, která také poslala svoji výtku, ale tak to by to asi mělo vypadat, tak jak se psal Ivan. Tak děkuji za odpovědi i účast v dnešní relaci. Uh, ďakujem za tvoju, uh, teda prípravu a že teda i v zdravotnej problematickej situácii si do toho išel. Uh, veľmi si to cením, aj keď samozrejme zdraví na prvom mieste. Uh, myslím, že to bola obsahovo veľmi zajímavá relácia. Dúfam, že uh, posluchači z toho mali niečo a ja jsem veľmi rád, že jsme diskutovali uh, s vlkom o, o, o medzinárodnom kontexte. No a teda prajem ti veľa sil zdravia a dúfam, že už 14 dní v dobrej kondícii se znova stretneme a nepochybujem o tom, že bude o čem. Určitě bude, věřím tomu i já. A děkuji teda Romané ještě jednou. Vážení posluchači, děkuji samozřejmě i vám za dnešní účast a příspěvky, které jste posílali, jak telefonicky, tak svými mailovými a otázkami. Děkuji pochopitelně do kotelny, protože dnes to všechno fungovalo, takže podíjzko ještě jednou. Taky díky. Vážení posluchači, za dva týdny tady opět bude ve čtvrtek večer Realce Trikolora, Věřím, že se u ní opět uslyšíme. Tuhle vám přeji příjemný zbytek večera dobrou noc a za dva týdny naslyšenou. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty ty se k ním můžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.